Välkomna till podcasten Unknown Fanboys. Podcasten som ger ansiktet åt alla de där miljoners gamers där ute. Podcasten som helt enkelt ger röst för alla de miljoner film- och seriegiks därute. Och slutligen podcasten som helt enkelt gives a damn om det mesta och bästa inom nördhet. Uh, och, ja, jag heter då Fredrik Olsson, 33-årig spelgik och filmnörd med stort samlande av allt som är Hellboy. Och med oss har vi även Max Lövström, student, tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Alltid ett nöje. Och så tillika även Danny Larsen, 33-årig, allmänt yberspel- och filmnörd. Ja, jag hade inget bättre för mig då. Så. Jag kunde väl du märkte där jag fick också med in allmän. Jo, Uber. jag hade <laughs> precis som vi tittade på förra gången. Och nu ska jag klicka, äh, klippa bort det och bara säga Uber. Det är nog lite bättre, rent grammatiskt. Jag tror du bara säger nörd rakt av. Va? Ja, det kanske. 33-årig nörd. <laughs> precis. <laughs> kanske kan, ja. Eller så tar jag bara klipper in någon av de där jävla screaming goats som ni har sett dem så här. Daniel Larsen, 33-årig. Ah! De Där. hör väl allt om de jävla nötterna. Mm -hmm. oh, ja, hur som helst. Vi är tillbaka. Och, eh, vi har ju ett par olika segment. Spel, film, tv-serier och rätt retrohörnan. Eh, vi börjar som vanligt med eh, spel. Ehm, först ut, då, om vi har möjligtvis... Det har varit lite seg vecka vad gäller nyheter kan jag tycka. Men eh, jag tänkte kolla om ni har någonting som ni sitter och håller på. Ja, det har varit väldigt hört. Det enda jag märkte direkt som. Jag tryckte upp det, var att Joe 4 släppte en trailer. Mm. Det var typ så mycket av nyheter jag sett den här veckan. Vad ja. tyckte du om den då? Ja, så är det roligt. Jag, menar, jag vet inte, de verkar använda väldigt mycket magi, vilket jag inte vet riktigt hur ska. Hur det ska gå ihop, men ja. det Hela temat med den jäkla serien är typ over the top med allting, så det kanske, ja, varför inte? Ja, det skulle lika gärna kunna funka, så att ja, förra spelet var helt galet eller det var underbart. Så att jag låter dem göra precis vad som helst och får se hur du, hur väl det funkar sen när det släpps. Ja, jag har inte sett den där trailen faktiskt man jag känna... Men ifall man, alltså ja, det är bara gameplay från men ifall man ser ett spel där de helt enkelt det känns som om vi gör det här för att vi tycker det är kul. Det är, liksom, det är, det är inget seriöst egentligen. Det är, ett, det är ett kul spel. Det är bara för att man ska ha kul egentligen. Ja, det är det det handlar om i, i slutändan. Sen att de går över gränsen väldigt många gånger. Det är ju en helt annan femma ju. Ja. Sant, sant. Ja, det är ju nyhetsväg jag har. Ja, då får väl jag ta över då. Ja, kör hårt. Har du något att komma med? Vi, vi har ju som jag nämnde till Max här förut innan du kom att det kommer, ut en ny, det kommer snart en ny expansion till Civ 5 ju. Ja, vilken är det? Mm. Jag kollar efter det men jag hittar den inte. Uh, den, heter den heter Brave New World. Hmm, undrar vad den handlar om. Hmm, det ska vara nio nya nationer, åtta nya underverk, två nya scenarion och en hel del andra förbättringar och en av de nya nationerna är tydligen Polen med ledaren Kazimira. Okay. Eh, jag hade trott så här, ja men Brave New World och nu snackar vi åtta stycken indianstammar och sen amerikanerna även och ny ledare typ. <laughs> ja, ni okay. har ja, ja, inte riktigt. Ja, ja men som en simfantast så låter ju det alltid intressant med tanke på att den här senaste expansionen var riktigt bra, tyckte jag i alla fall. Men det, det har ju... Jag har inte spelat den själv men jag har sett mycket och den verkar väldigt bra. Ja, den är faktiskt riktigt kul. Men det är klart man blir partisk också när man har och kör som svenskarna. Det är vanligt. Ja, men vad fan? Jag, jag tror jag ska... Ja, jag, jag raderar ut amerikanerna. Så det här kommer lilla Sverige. Så. Oj, hade vi ihjäl gjort för där. eller vad? Vad synd. Eller vadå? Det är ungefär där här vid 1790... Ja, var det 92 där, franska revolutionen, eller? Runt omkring där, ja. ja Hur som haver, jag tänkte då Då när han, fan heter han som skulle dra med Maria Antoinette Svensken. så bra med mina historielektioner Hur som helst, det fanns en svensk Det där tänkte... är, är film och spel, inte historie Jo så. men det, det, det blir ju lite där För jag tycker det vore kul För då, då fantiserar jag när jag kör scenario Typ Sverige mot Frankrike att Ja men, då tog vi över den tronsföljden Och sen tar jag över dem genom att Låta dem bli lilla kejer till mig. Och så är jag Frankrike och jag blir deras nya solkung. Yep. <laughs> Ego. Jaja, ah. ah, nog om Siv. Har vi, vi något mer? På små skaligt, men, ja, det är så småskaligt, men hade kommit till sen. <laughs> I will conquer the world. Yes, you will. Ja, danny. Mer Nyhets... nyheter. Uh, Valve har, uh, har tydligen distanserat sig från xi 3 piston Så de ska tydligen ja, just, inte använda ja, den ja. Uh. ja, jag läste det också uh, Jag är inte förvånad Den var över... Uh, alltså prismässigt var den för hög Med tanke på att den hade ganska alltså, undermåliga beståndsdelar 1000 uh, uh, inte... dollar Så ja. kanske kan förklara vad just uh, xi 3 var för något uh. yep det? var en jätteliten dator. Val. XC3, det, det är liksom en minidator. Den är som en kub. Den är runt 15 gånger 15 cm. En kub. Ja, en väldigt, ja. väldigt portabel stationär PC kan man säga. Ja. Som då ska koppla. Det skulle ju bli Valvs konsol. Det var de som hade gjort en XC3. Att Nej, uh, ja, det var det. inte de som hade gjort den. Men de lät ju många. Det är ju många som håller på med Steambox. Och idéer till Steambox Och sen så är det en fråga om att de ska godkänna Ja det här kan ni få kalla Steambox Utefter vissa Sättningar då så att säga Och mm. den där kommer väl inte upp till att passa Deras standard Nej och de Enligt ryckna så håller ju de på att de ska börja Testa sin egna Box de månaden månaderna Här nu Jag ska påbörja med det Mm. Men vi får helt enkelt se hur det blir. Det, men det var ju väldigt intressant att ha den här jättelilla kuben. För det är så enkelt. Man, jag kollar på när de visar upp den. Och det är ju så lite. Man ska ju jag fast den bak på sin monitor. Då neks den inte. Så det beror ju inte att ifall man kopplar in en massa USB och sånt så sticker ju massa sladdar som sticker upp i monitorn istället. Mm. Ja Utöver den icke-konsolen. Icke Steambox-konsolen. Uh. Uh, ja, vi har ju American McGee, känner vi alla till. Ja. Mm. Och uh, han, de gick ut och sa att de vill ju köpa upp nu rättigheterna till Alice-spelet från IA. Så han har ju, de har ju gått ut på sin Facebook-sida och frågat alltså sin community ifall det är folk som är intresserade av att de skaffar det. Men de gjorde de inte det nyligen, det Alice-spelet? Ja, det var två, ja. Uh, Alice Madness Returns var ju det som de gav ut senast. Vill de ge ut mer? De, ju köpa... de var ju väldigt missnöjda för att uh, EA i sin reklamkampanj för spelet uh, utmålade det som mer ett skräckspel än vad det egentligen var. Så de var ju väldigt sura över det att de gjorde det där, för att det är ju inte ett skräckspel i sig. Utan det är ju mer ett sånt här... De har ju en väldigt bizarr humor i American McGee, så... Det är ju inte ett skräckspel i sig. Det är ju mer den här lite mer bizarra typen av spela. Mm, det känns så underligt ändå att de vill jobba vidare. Jag vet inte, det spelar spelet var rätt okej okay ändå. Men grafiskt sett så var det jättesnyggt. Jag menar, det var ju ändå 2011 där det kom ut. Så... Jag vet inte yeah, om det och... finns behov av ett mer. Men det är visst intressant att de gör mer. Men... Alltså, de märkte väl att det, det var ju ganska populärt spel och det, de har ju sin, sin, sin, vis, sin visuella stil på det men nu vill ju de köpa loss rättigheterna från EA och därför tar de och gå ut och frågar liksom ifall folk är intresserade för då kommer de lägga upp det som ett Kickstarter-projekt okay. och det är därför de vill ha reda på ifall det är folk som är intresserade och ifall de, de lade upp några frågor och det var typ, är du intresserad att vi skaffar det här? Och om, du om du svarade att du är intresserad, är du beredd att beta betala pengar på ett Kickstarter-projekt? Så de vet ifall det är värt det uh, frågan var så här, uh, jag kollar upp här nu om vi kunde få rättigheterna från AI skulle du spela Alice 3 om du skulle spela Alice 3 skulle du stödja det på Kickstarter och så kom det, om du svarade ja på de två frågorna, vill jag att du gör din röst hörd att man då skriver på deras Facebook-sida eller på deras egna sida och skickar till dem och säger att man är intresserad för då, då vet de om det är värt att köpa ifall det får bra gensvar tillbaka ja Okej, okay. ja, det blir intressant att se vad de, vad de gör med det. Jag kommer ihåg att det spelar rätt långt ändå, men jag vet inte vad mer man ska göra, men jag känner jag tycker det har varit intressant spel. Jag vet inte om jag har behov av ett nytt... Nej, jag, ser, för... jag, jag tycker att jag ska försöka hitta nya... Alltså, kör vidare på de här gamla sagorna, liksom. Ja, jag tänkte ja, säga jag det. Att de skulle... det var, ja. Vad var det mer? De hade ju något på G, men det blev vi aldrig av. Nej, jag vet. Det blev, de lade ju ner det, vilket jag tycker är rätt synd. Men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. För Det, är, det här är ju ett tag sedan det var. Men jag, jag tycker också att de ska köra Ta en ny, en ny genre där, utav de gamla historierna. För det, det, de har ju en sån härlig, intressant vinkling på allting det blir. Det är ju det här uberbizarra ju. Ja. Ja, det... Fast det är klart, alltså egentligen Han har gjort så mycket av ett namn Bara genom att göra det första spelet Och eh, Nu, om inte jag missminner mig helt Så jag för mig att det som han höll på med Var just på oss Alltså typ trollkarren från oss Jag vet inte, yes. är det någon ja. som ringer så Eller, nej ja, det... Jag för det, det i alla fall det. Och jag, jag kan tänka mig att en sån miljö Och sån, den formen av sagor eller vad man ska säga då. Det, det passar bra han skulle egentligen ha det som jag skulle tycka att han skulle ha det som ett tema för då, då, då utmärker han sig själv liksom rent grafiskt och, och gör sig ett bättre namn, han gjorde ju sig egentligen bara ett namn på det första spelet sen har han, han inte gjort någonting stort vad jag kan tänka jag ser han. han har gjort vad är det, Grimm och oss sen dess vad jag förstår mer av vad är spelarna har gjort. Fast mm. Grimm kom den ens? En bra fråga. Jag har för mig att den också blev Jag har att de inte fick tillräckligt stöd för någon av de där spelen faktiskt. Ja. Ja, ja det, det kan gärna att Grimm kom då, men äm, äh, oss blev nog aldrig av. Ja, ja, men vi får ju som sagt se där vad, vad som kommer att skall och vad som händer med hans projekt. Uh, utöver i veckan, jag vet inte, Danny, du som är vår nyhetsanker här. Uh, vi har ju lite grann om SimCity här ju. Uh, det, det var ju sagt att man inte skulle kunna spela det offline. Att det var ju någon, de hade inbyggt så att man inte kunde. För man var ju ha att det skulle skickas mellan serverna och mellan sin community. Uh, fast sen kom det ju från interna källor därifrån, så kom det ju från, uh, och som sa att... Uh, att server, man behöver egentligen vara uppkopplad till server. Det är liksom bara den här, ifall man ska spela, att den kopplar upp sig mot ens kompisar och ser hur de gör och sånt. Så egentligen behöver man ju inte för att ha det. Och nu så är det en moddare som har gjort det så att det går att spela offline. så. Yes. Det ser man då. Dock, dock kan man inte spara... Där man spelade det har han inte kommit så. Mycket. Han gjorde ja. det här, det, när jag läste det så hade han, den här moddningen tog honom en vecka att göra för att kunna ha sitt spel offline då. Okej. Okay. Fast det är något som ligger där, det har jag märkt uh, i och med att jag har kört det då att för i Origin så kommer det upp om jag för jag har ju till exempel testat på datorn alltså olika datorer och så hemdatorn. Och sen kommer det upp i Origin så vi ser att det ligger en lagring här. Vill du ha den som ligger i molnet eller vill du ha den som ligger lokalt? Eh, ja, om det ligger en lokalt, ja det borde väl gå egentligen. Jag vet inte om det är något temporärt eller om det bara är några vissa delar som man liksom knyter till det här i spelet. Det har ingen aning om själva programmeringsprocessen i det, men det är någonting som den lagrar lokalt i alla fall. Jo, precis. Eh, men eh, ja, alltså ifall en privatperson, alltså jag antar att han kan inte ha mod men ifall en privatperson kan få det att fungera så... Kommer kommer säkert inte ta så lång tid innan den större delen av SimCity-community, de som kan, kommer att göra så att det blir helt och hållet offline med sparningsfil. Det tror jag inte är ja. helt omöjligt. Ja, det är möjligt, fast att spelet i sig tappar en stor del av själva spelidén, då, med tanke på att. Ja, för man, nästa... kan inte, man kan ju inte koppla upp sig gentemot sina kompisar och ta Nej. del av där det. Blir det är ju nästan mättan Då blir säga. Det blir ett, ett ett genuint singelspel bara, ja. Ja. Men det skulle ju vara kul ifall De skulle kunna göra så att man kan vara offline Ifall man vill hålla på att bygga på sin egna ja. Stad och så sparas det upp det Sen så, och sen kan man ju ta del då När man går off, eh, online Med sina kompisar, se vad de har gjort för någonting Ja, kanske det kanske Jag kan ju ta upp lite mer sen Jag tänkte att jag skulle ta en liten Genomgång av SimCity Ja, har vi några nyheter? Yes Ja du, har vi för några nyheter kvar då? Det kan bli vår kortaste nyhetssektion en mm. mm. Ja, men är det så, så är det så. Har jag du med medlemmar? Jag tänkte ju ta upp det, prata lite grann om Art. rent allmänt, fast det är både inom eh, tv-serier och spel ju, så jag vet inte riktigt var jag skulle slänga in den någonstans. Ja, men det, det spelar ingen roll. Ta det nu. Ja, nej, för att jag tänkte ju ta upp det för att jag läste nu en artikel om att... Eh, de, det är många som förfrågar sig vad som händer egentligen på LucasArt, både på spel- och tv-sidan sedan de blev uppsatta av Disney. Jag såg att de skulle avsluta Clone Wars till exempel. Ja, yes, de har lagt ner den nu efter fem säsonger tror jag att det blev. De har lagt ner det. Vänta, jag måste kolla min lilla anteckning här. Det är intressant att se faktiskt vad de kommer ut för det. För jag har inte riktigt tänkt det på att det, det enda stora som kom ut när LucasArts gick upp Det var att de skulle göra en ny Star Wars-film. Så jag, jag, jag, jag har inte tänkt till det vad som kommer hända på spelsidan det ska bli intressant. Uh, här har vi. Det. Uh, de lägger ner Clone Wars och den här d av dem från. Uh, oh, sett. Uh, vad heter han? den När robotchicken. Så spridna. Seth Green, de skulle göra en som heter Star Wars Detours. Den har blivit lagd på is också eh, i väntan på att se hur de ska göra. För att de lade ner Clone Wars för att Disney skulle promota sin egna serie The House of Mouse. Uh, Okej. Okay. Ja, så de tar och lägger ner Star Wars Franchise som går bra eh, för att testa något nytt som är utav deras, deras egna. Det känns ju lite som att lite de, de vill köra sina egna interna grejer istället. Ja, fast det är klart. Jag är inte förvånad. Nej, inte direkt. Och sen har du ju 13-13-spelet, har du ju inte hört ett dugg om sedan Disney köpte upp Lucas Art. Och alla andra spel, det här alltså som har kommit inifrån, att alla andra spelutvecklingar de har är också lagda på is för tillfället just nu. Visserligen igår så kom det ju upp ett filmklipp från Star Wars... Ja, var det där med... som var typ som Battlefront, vad heter det? Ja, precis. Star Wars First Assault. Det är någon från det som läckte, men... Uh, det, det här var ju... Jag läste också någonting att de... L läcker de här grejerna och lite små nyheter för att se hur många som är intresserade ifall det är någon hype för spelen för då kommer de fortsätta att producera eh, och innan de blev uppköpta nu, eller precis när de blev uppköpta så sa ju de att de kanske inte vill satsa mer på sociala och mobila spel eh, det här var alltså Disney som sa det och inte hålla på så mycket med konsolen och det känns ju jävligt dumt nu så när de visade upp 13:13 -13, det ser jävligt intressant ut, jävligt snyggt spel och så, och det är en ja, väldigt intressant var, story. Var, exakt, det var ingenting som sades där vid PS4 eventet där heller, med tanke på att det var ändå next gen, och man har ju känt lite att det ser väldigt next gen ut 13:13 -13. men inget var sagt. Precis inget sades, och, eh, nej det har ju varit helt dött från LucasArts och fast eh, de har ju gått ut där själva och sagt att nej, nej nej det är ju inte, det är inte på, lagt på is eller något sånt där Vi håller fortfarande på att jobba Men det var efter det som de då gick ut och sa det att de ville hålla på med lite mer sociala och mobila spel Vilket då säger nästan att är det, kommer de verkligen fortsätta eller är det verkligen helt bortkopplat För ifall de börjar med bara sociala och mobila spel Då är det ju kört för LucasArts egentligen för att de ska göra konsol PC-konsolspel Det är där de gör bäst Jo, jag tycker det är synd med tanke på att de har ju ett väldigt gedigen... De har ju många stora ip egentligen. Om vi ser utöver eh, ja, själva Star Wars och allt det här. Ja, vi har ju Monkey Island, vilket de låg av Island, på HD. Grim... Den här remaken av ja. de spelen, ja. Ja, precis. Och Grim Fandango, Indiana Jones. De, de är ju sådana titlar som man egentligen kan göra något lite mer av. Eh, Day of the Tentacle och sådana här tidigare också egentligen... Eh. Alltså ifall de skulle göra Remakes på de spelen det, Vi vet ju att det skulle ju sälja För det är ju så många som älskar de gamla spelen Alltså som har växt upp med de spelen Så de skulle ju definitivt köpa dem Det är ju ingen snack om saken Men det gäller att de chansar lite grann Och istället för på säkra kort Ja, det skulle vara intressant Vi får se, jag kommer inte ihåg vem som Skrev dem Men det är liksom Skrivaren som driver De spelen och vi får se hur du måste ha rätt person och sen så att det ska verkligen framföra det i ett spel. Det är en typ av annorlunda spel, verkligen. Så. Snackar vi av äventyrsspel nu? Yep. Ja, ja det, det stämmer ju absolut. Alltså, de hade ju, som de som skrev på ja, Monkey Island och sånt, så var det ju väldigt specifika författare framförallt. Och de är ju väldigt ovärderliga i många fall. Ja. Jo, för fall inte, inte rätt som skriver, alltså de som har känslan för det, det som gjorde dem till vad de är, eller vad de fortfarande är de spelen. Då är det ju kört redan från början ju. Mm. Jag skulle vilja se, att de, jag, jag har ändå lite hopp måste jag säga, för jag tycker så här, om de nu ändå gör så mycket förändringar i företaget om man ser att de tar bort lite sånt här som jag har faktiskt tyckt. Ja men ni kan lika gärna ta bort Och så satsar de på de stora filmer som kommer. De satsar på till exempel de här spin-off-filmerna. Även om det först och främst verkar vara fokus på episod 7. Eh, då känns det rent spontant som om, om de tänker så med filmerna. Varför inte? Då, då kanske de tänker så om spel också. Då kanske vi kommer få se snart en ny. Ja varför inte en Dark Forces <går> nummer... 500. Tre, nummer tre. Ja. Eh, och, och se dem ta vidare koncepten som de faktiskt äger och har. Liksom. Ja, men om vi tar in det där med filmer och sånt, då hur blir det med den här live-tv-serien som har varit på snack nu de senaste tio åren, känns mm. det? Det var ju på gång nu. De hade manusförfattare in och alltihopa, och sen nu absolut ingenting. Och sen Disney. Allting är liksom blivit omflyttat och, det, och de omplaceringar och olika nya direktiv och allt sånt där jag har ingen aning vad de, har för, vad de egentligen har för det, är, det enda de vill ha det är tydligen för att göra nya Star Wars filmer allt annat, det verkar de totalt ointresserade av. ja, vi vet ju inte än det är för tidigt också eh, men det, man hör ingenting, vanligtvis brukar det alltid komma ut några rykten eller sånt där. Det har ju varit absolut ingenting på både spel och tv-serier. att de lägger ner också tv-serier som går bra, då börjar du fördela, vad är de ute efter? Vad filmar det enda som de tror ska sälja eller? Ja, fast det var en del senare var de tog över. Det var ju liksom inte så många månader sedan. Menar, de hur... köpte, upp dem, köpte upp dem i höstas Ja. ja. Hur mycket hinner man göra egentligen som ett så pass stort företag? De har bara tagit beslut att nu ska vi göra episod 7. Det är ju ett ganska stort beslut och den, den kan du inte säga att de inte var snabba. med. Det var ju nästan på en gång. De hade säkert planerat innan Innan vi köper upp dem så vill vi bestämma oss vad vi ska göra för mm. någonting. För det gör de ett tydligt drag också. De visar att vi är, vi, är, vi är drivna, vi vet vad vi vill och vi har redan det här på gång. Och jag... Hoppas, nu är jag optimist Rakt ut i fingerspetsarna Men jag hoppas på fortsättning Någonting nytt på eh, Mack Island-spelen Jag önskar eh, framförallt Framförallt I den bästa världen Att de använder sig lite av det här lilla IP-et som de har Som heter Grim Fandango Oh, det skulle vara det ja, svårt Det är svårt, det är svårt vara, men... men Ja, om de nu kan pumpa in Mycket pengar i något varför inte i det Alltså det känns nästan som att man, någon, skulle, någon med riktig passion för det här spelet skulle köpa loss just den IPn för att göra det. Det känns som att de inte satsar på de, gamla, de äldre spelen egentligen utan de, bara de som har sålt bra. Jag tänkte nu, för man ser ju den spelvågen som har kommit nu så har det varit mycket liksom drag av äventyr spel. Och framförallt på indiesiden har man sett mycket just... Lite äventyr mer och lite mer klureri liksom i situationerna i spel och så. Och då kanske man kan förnya konceptet på Green Fundang. Och förhoppningsvis är de innovativa och kanske hitta någon nytt grepp. Men det här är ju bara spekulationer såklart. Allt är... Allt, allt är bara spekulationer. Vi... Skulle... Man får ju helt enkelt veta att de får svart på vitt på papper. En sak jag bara måste säga, det som jag blir lite sur på, det är ju det här med att de gjorde den här mm, mmo -et. Yes. Uh, nice of the Republic Eller vad säger jag? The Old Republic mm. Och visst, det var för de som gillar MMO Så är det säkert helt okej okay, Men att de valde att göra det Och inte gjorde Nice of the Republic 3 Gjorde med lite så här. Ah, det kommer ju där inbakat i Det är ju spelet i ja, men, det spelet Det är det men ändå inte en singel ja, upplevelse och så... en MMO, det tycker jag det, är det De ville bara få en del av MMO-kakan. Det är det som är problemet. De tror att vi gör det, vi baserar det på Star Wars. Det kommer säljas jättebra. Vad är det med det förra Star wars mmo -t? Försvann. Ja, då. men det, det håller ju också. på länge. Galaxy ja, håller håll på länge. ordentligt länge. Ja, men det, var ju inte lika, det kunde ju inte slå sig in på marknaden som World of Warcraft. Det hade ju ingen chans här. Hade... Nej, men det, det har ju ingen egentligen. Fast Galaxies höll faktiskt länge. Och att de upphöll länge. Bra. Det var ju ändå ett tecken på att de höll sig kvar liksom. Men visst, det är ändå jag känner att fokusera på det som ni tidigare har gjort bra. Det är klart att de ser pengar, pengar, pengar i de här MMO:erna, men... men de försökte faktiskt för de gjorde nog att få allting röst. Mm. Just de, de sätter med MMO som fortfarande nu, det utvecklas otroligt fort. MMO tar, tar jättelång tid, jag skulle vilja säga typ fem år att utveckla ett riktigt bra mmo det hinner inte MMOs göra De utvecklas på under tre år Vilket inte är tillräckligt för att vara mm. ett bra MMO Vilket alla då går med in vi har de här jättebra grejerna Men det saknas så mycket i spelet Så att det blir ganska dåligt Och när de försökte lägga något så stort i att äh, De kopierade ju Wolf rakt av egentligen Combat system och så Och sen satte de ju bara vi har röster på allt Och bra story Det, vill säga, det är ett MMO med toppklass story. Det har bättre story än många single-player-spel verkligen. Och det gjorde de bra, men de saknade saknar... De hade wow -kombat. Det var liksom ett MMO i vägen för storyn. För att jag känner vi har redan gått förbi den typen av MMO. Jag är inte intresserad av att spela den typen längre. MMO i sig, tycker jag, det känns som att... Uh... De sitter och harvar liksom på en plats och med tanke på att WoW har tagit en stor plats så är det svårt för någon annan att komma in i med att samma koncept ligger och vill någon ha ett spel då vill de antingen ha ett spel som är liknande WoW i, i, i gameplay och hur man hanterar spelet och då, det är det, då är det ja, jo. Då är det dödsdömt om de skulle göra så, för då tänker jag att om det här ser ut som vad, då kan jag kunna köra vav. Och bryter ja. de för mycket ifrån, ja, då blir det, om det här, är ju, det här är ju helt nytt. så Det är, det är en balansgång, men det som du säger, de, det handlar om att någonstans måste det ske liksom, en förändring. Och det kommer nog framöver. Jag tycker helt enkelt att de tar hela det här spelet och gör om det till ett singelpris-spel. Jag skulle köpa det rakt upp och ner. <laughs> Mm, Men ta, tanke på alla möjliga stories det finns. Om du fick välja om det där var ett single player-spel, gud vad det skulle vara lyckat med all story. Det är varje, fem stycken, fem huvudkaraktärer man har att välja mellan? Jag, inte, alltså fem, fem, jag, tror fem, jag, jag tror det är fem klasser man kan välja i alla fall. Alla har sin egen story och både finns alltså fem för goda och fem för onda. Ja. Yeah. Ja. Så det är ju massivt med speltid För den som vill, som ett singelpris spel Hade det varit liksom en dröm Det är Star Wars, du har fem Av varje sida Av olika klasser Det är ju, oh, det skulle sälja Men tyvärr så gjorde de ju MMO ja. Alltså grejen är ju att det är med att ett MMO så är, Och man kan ju säga vad man vill Man kan ju säga, ja men det är klart du kan köra ensam Men egentligen Ett MMO handlar om att vara med andra Och spela med andra Och är du en singelspelare typ så är inte som det kanske är. något som passar dig. Och visst du, ja, men det, det funkar, det kör din grej du, då kommer man ändå till en viss nivå eller gräns rättare sagt där man känner att ja, nu, nu måste du försöka hitta lite folk så att du kan vara den här delen. I, och för om det är väldigt uh, vov och då behöver ändå vara tanken, en vara så där. Uh, och det, det kommer man inte ifrån riktigt då. Alltså det spelet, det går att ta er som jag spelade igenom nästan hela själv vad man säger. Från level 1 till 50 som är max genom gick igenom hela min main story då, den som var faktiskt intressant. Och det går att göra själv, men mot slutet så är det väldigt långt mellan dina klassquests, om man kallar det, de som är story mission mm. som är intressanta. Och det, det blir för mycket MMO emellan det så längre bort du kommer. Så upp mot le mellan level 40 och 50 kan jag säga där var det tungt, det var det tråkigt det var liksom, ja nu får jag gå och göra mitt klassquest och sen måste jag stå och grinda och döda tråkiga fiender emellan och det var ju det som var det tråkiga då Så men det gick precis ut att det var värt storyn nu göra belöningen där men jag spelade från 1 till 50 på en karaktär och sen rörde inte jag det mer för att jag ville gärna se klassquesten på alla andra karaktärer men jag ville inte spela igenom med moddelen det var inte värt det längre då Mm, Jag är sense. rent nyfiken Max här på sånt här World of Warcraft och grindade du är liksom ut och hämtade Wargskins. Det stämmer vad, vad typ av sån här grinding i Star Wars då. Vad är då det typ? det är, Man exakt samma antir. sak. Exakt samma. Det är så här: ja, gå ut och döda de här robotarna och plocka upp de här små delarna och kom tillbaka med 15 sådana. Eller ja, gå och vakta den här. eller gå där De har lite mer intressanta quest, det är lite variation och så. Men det är mycket basic ändå. Nu när du bara vill. Gå igenom ett quest och du skiter i alla små quest. Bara, ah, okej, okay, vad vill du att jag ska hämta? Ah, vad vill du att jag ska... Ah, bla, bla, bla, bla. och Sen klickar man förbi alltihop och man ser ett nummer, antal av något annat. Gå dit, hämta där, kom tillbaka. Så standard alltså. Rakt upp och ner. Ja, de har ju lite mer... Du kan göra lite onda och goda val kanske, vad du vill göra i slutet när du lämnar in den. Men du är ute efter din main story, om man säger det är som är intressant. Och då skiter du i allt annat, även om allting har röst... När du spelade igenom satt du och lyssnade igenom alltså röst, med röster eller läste du bara, eller du tillhör den här hur var det, den lata generationen var det? Ja men rösterna är <här> faktiskt väldigt bra jag tror inte det är någon som är riktigt super dålig, även liksom de mindre rollerna har väldigt bra röstskådespelare så att det, det är ju den absolut starka sidan, det står ju att röstskådespeleri är otroligt bra Ja men satt du och lyssnade igenom alltihopa eller typ skimmar du igenom texten och sen liksom, ja okej okay beror på, vissa quest uh, som jag tyckte var lite småtråkiga, det var liksom bara klick, klick, klick, klick, bra, jag går och hämtar, jag läste inte ens, man bara gick till personer som hade ett quest, man klickade igenom alltihopa, tyckte jag accepterar och sen så uh, kollar du vad det är du ska hämta. Vissa gånger så läste man kanske lite, vissa gånger så att man faktiskt har lyssnat, det beror på lite hur intressant questet verkar vara. Okej, okay. oh, yeah. ja. Jag tänkte ut på en liten inflykning här angående Star Wars i sig och det som kanske kommer att jag Bara utifrån vad jag tycker så har det inte varit ett bra Star Wars-spel på väldigt lång tid. Jag skulle säga att det senaste var kanske 2004 med Knights of Republic 2. Och är det inte på tiden att de tar i tur med och verkligen får... Jag skulle säga att de har en utvecklingstid på sig minst tre år. Kanske 4-5. Fyra 4 är det kanske optimalt. Eller vad säger du Max? Brukar inte det? kanske vara en bra tid. Inte för långt och inte för kort. Liksom. Om du jobbar med en etablerad motor eller liknande. Så tre år får du ett jättebra spel. skulle du bygga en motor mm. skulle jag vilja säga upp till fyra. Or beroende på hur stort det är och vilket typ av team du jobbar med. Precis. Jag, jag, jag tänkte... Men jag ska bara säga att jag tänkte bara, för jag kollade, jag har ju spelat till exempel Star Wars: The Force Unleashed. Uh, och eh, jag tyckte ju att spelet i sig, var inte mycket att höra för själva gameplay och så. Det var lite tråkigt, lite kattigt så här. Men själva storyn tyckte jag var intressant. Och det var därför jag satt och körde det. För jag ville bara se. Men, oh, och sen kom jag, ja oh, nu måste jag spela. Ja, oh, nu gör vi. Och sen till slut så kom det till en gräns och jag sa nej. Jag skiter i det här. Och så kollar jag på Youtube vad som hände i resten av spelet. Um, Force Unleashed. Är det någonting som har en chans att bli någonting? Eller är det för sent nu efter två år? Alltså jag skulle hellre vilja se att de gör en, ett spel som har en tie-in till kommande film. Alltså att det kan vara någonting som händer emellan. Det ska ju ändå vara 30 år emellan nu från förra filmen till, från 6 till sjuan så det skulle vara jättekul för att de skulle ha någonting däremellan eh, ett Luke i Jedi Temple precis som i Kotorspelen de utspelas ändå där den tiden så det skulle vara skitkul för att det skulle komma ett nytt ja. alltså det Kotorspel men inte rätt flera tusen år innan Uh, Tänker jag var helt fel? Uh, nej, jag menar. Uh, jedi, Academy. jedi Academy jedi precis. Ifrån skulle göra något nytt sånt, det skulle ju vara skitkul, nej, tycker jag. Att du har någonting som är däremellan som kan leda fram till så man får lite ny information kanske om den nya filmen eller någonting som kanske uh, tas upp i filmen. Liknande. Det skulle ju vara skitkul, tycker jag. Mycket intressant. Mm -hmm. Absolut, absolut. För faktiskt, var ju jedi Academy och uh, vad hette den innan med Kalkatan? Uh, Jedi Outcast, tänker du? Ja, den tyckte yes. jag också om. Ja, den var bra. Fast det var ju ett antal år sedan. Det var det. Uh, Jedi Outcast kom 2002, tror jag. Och uh, då antar jag att den, uh, Jedi Academy kom efter. Så det, Precis, men nu ser jag. För de skulle göra som de spelen en Bra storyline. Rakt igenom, eh, kanske, kanske inte lite knägligt på spelmekaniken och sånt där på vissa punkter sådär, men utöver det så är det toppen spel. Jag skulle önska att de kan fortsätta och göra fler sådana spel. Det skulle sälja. Mm. Speciellt ja. med de nya motorerna och allt som, alla de nya tekniska bitarna man har förbättrat sedan de kommer ut nu. på Det är tio år liksom nu. Så. Och inför Next Gen också, ta tiden nu. Ja. Och jag hoppas att de kanske redan har filat något och att det inte är nya Disney då, eller nya, att nya ägarna Disney kommer in och förstör någonting om de har motförmodat att det gnitit ihop sina utvecklare händer med över något nytt <går> spel. Um, ja, 13-13 men... som sagt. Ju. Det mm. såg ju lovande ut det de, de lilla man fick se så jag hoppas att de inte har förkastat hela spel, spelet rakt upp och ner. Precis. Och med spel så gör vi så här att jag tror vi går över till vad vi själva har spelat lite under den här veckan. Um, Danny, har du kommit ur Dead Space nu är vi 3? Äntligen, nu är vi äntligen klara med Dead Space 3. Det tog sin tid nu i alla fall. Ja, du, du är grundlig i alla fall. Det tycker jag är bra. Ja, jag tror jag, jag kollade upp det där på Raptor att fan inte var uppe i 50 timmar eller något sånt där. Allt som allt. <laughs> ja, Ja, då har och, du fått ut dina pengar för ja, det Ja, och jag tror i den här veckan så släpps, släpptes den nya delsen för. Det är också Awakening skulle släppas nu i veckan. Okej. Okay. då får vi det du då. Vi kommer skaffa? Ja, det kommer att skaffas. Så, så, problemet, jag tror att det utspelar sig under själva spelet. Så det blir lite grann nog tillbaka i så fall. Det är ett helt nytt skepp man får gå ut och utforska. Mm. Uh, annars, uh, jag har suttit och spela lite på Lego Harry Potter 2 på kryssboxen också. Där, ja. började lite kort där uh, nu. nu. Det, är alltså, för det känns så skönt när man kommer hem efter jobbet att kunna sätta sig och spela ett spel som man, man kan spela precis när som helst. Inte behöver ibland den all, uh, hela jämnkapaciteten. Man kan bara sitta och spela igenom vilket känns skönt när man kommer hem. Så vilken Harry Potter 1 till 4 eller 57 eller Det är 57. Ja, okay. 57 då. Om du skulle liksom göra någon form av liksom hur bra alltså berätta lite hur bra den är jämförsvis med de andra Lego spelen. Hur hur förhåller den sig med de andra till exempel? Ja, alltså jag tycker det har förhåller sig ganska bra. Det Visst, de kör ju mer på den här magimekaniken. Du ska snurra och göra de här tecknena som de har i Harry Potter och sånt. Men det, det är ju liksom, om man tar från första spelet så är det exakt samma. Kanske bara snygga till det lite grann. Det, det är bara en sån lite fin putsning på det hela. Men uh, det är ju ett okej okay spel. Det är ju inte lika bra som Batman kanske eller Indiana Jones. Mm. Men det är klart godkänt i alla fall. Ja, okej. Okay. Det är väl det som har blivit spelat jag, jag har inte blivit så, så, så, så mycket spel för När jag kommer hem efter jobbet Då är det typ hem upp, Lägger upp fötterna För jag, går, jag är uppe på fötterna åtta timmar under dagen Så jag, jag går hela tiden på dagen Så att, kommer jag hem Då är det upp med fötterna på softbordet Och sen kanske fler gången tv ser För att värva ner så, så kanske ibland ta handkontrollen Och spela lite grann och så där, och då är det Handkontrollen, då tänker du alltså upp till Nej förlåt ja, jag tänkte på ja. något helt annat. Du tänkte på något helt annat ja. Anyhow. Anyhow så. Det är, bara, det, är det som varit. Alltså, förutom det, det har inte blir så mycket spelare. det blir mest sitta och dega framför TV:n och titta på någonting. För att varva ner. Mm. Inget fel i det. Nej. Ja. Precis. Jaha, kära Max. Har du tjäre, med i... Vad har du inte Vektor. spelat den här veckan du har spelat väldigt mycket tänkte jag säga. Jag har inte spelat någonting alls. Jag har spelat en grej, en väldigt bra grej. Tänk fråga, är du sjuk eller är för någonting? Kört du på Star Conflict eller vad har du kört för något? Nej, när du sa det, jag tänkte att du, Civilization att du tänkte lågt, du tänkte för smått. Jag har suttit och spelat nu uh, Sword of the Stars 2 okay. en händelse oh. Där har du Civilization i rymden. Ett av de uh, tyngre verkligen 4X-spel som oh, verkligen... Vänta. Hörde ni? Jag hörde det. Hörde du Jo, det var ju ordet Uber som försvann från Danny och ner till Max. Det <laughs> ska inte vara så. <laughs> jo. Ja, det, det är ett bra spel i alla fall för att jag kommer ihåg att jag kollade på Steam och jag såg att det kom ut något som heter Sword of the Stars The Pit. Och då kommer jag att tänka på att kolla på det här spelet. Det, det liksom ut som en top-down som är Sword of the Stars är inte rätt liksom, strategispel i rymden det här passar inte alls så då kollade jag upp Sword of the Stars 2 då för jag visste att när det kom ut för många många månader sedan så var det i ett sånt stadie att det var helt trasigt det gick alltså inte att spela det, det var sönderbuggat verkligen men nu såg jag att de hade släppt Enhanced Edition från några månader sedan bara och det, det, det är jättebra vad snackar vi då? Snackar vi elit igen? Eller snackar vi äh, alltså, mer krigs... Äh, det är väldigt, väldigt mycket micromanagement, tänkte jag säga. Du har liksom... Det finns många väldigt olika... Väldigt skillnad på raser. Det finns typiskt insektraser. det finns den artificiella intelligensrasen, och det finns människorasen och, och klassikerna på så sätt. Men alla har såna väldigt specifika grejer, exempel Insekterasen, de har sin, sina skepp som tål och mest och gör mycket skada men de flyger så otroligt långsamt i rymden så att de måste åka till olika stjärnsystem och sätta ut eh, teleportaler tänkte jag säga, eller så här warp gates så att de kan hoppa direkt från planeter om de mm. har varit där tidigare men att ta sig till nya ställen är de väldigt dåliga på Medan till exempel den artificiella intelligens rasen har en jätteintressant backstory. Jag menar, eh, hela spelet har ju en inbyggd encyklopedia där du kan gå upp och kolla upp alla grejer. Du kan kolla upp hjältar och allt möjligt. Väldigt intressant om alla raser. Det är jättebra. De fixar in loren. Liksom. Är ja, och det är väldigt, får väldigt mycket för att de säger även för alla raser, vad du kommer spelas om hur alla undersåtare tilltalar dig och vad din roll är i imperiet om man säger Så att det sätter sig väldigt väl in och leder dem där. Men som sagt, alla har sina grejer, till exempel artificiella intelligensrasen, de, de kan besätta på nästan vilken planet som helst utan att behöva bry sig om vad det är för klimat. De behöver inte terraforma planeten. så De behöver inte göra om klimatet på den. De kan bara ja, nu ska vi börja bo här. För de är robotar. De bara flyger dit och sätter ner en server eller något. Vi ska bo här. Det här är våra Ja, det är väldigt att Det är mycket, mycket långa, stora research trees som kan gå både till ekonomi, diplomati och utforskning och så vidare väldigt det är ett spel, helt enkelt. Ja, men det, det är så här jättetungt om man säger The Civilization går... Jag skulle säga att det är en, ett snäpp tyngre än Civilization. Men det kan vara också för att jag inte har sett någon ände på den. Jag har grävt ner mig i i, det, i alla fall över 15 timmar och jag har spelat tre matcher. Jag har inte gjort klart någon. Jag bara börjar på ny varje gång för jag vill kolla hur de olika raserna funkar. Och man hinner komma till spela fem timmar och sen känner man ja, nu har jag koloniserat min första planet. Så att det är extremt tidskrävande, men det är otroligt roligt. Speciellt alla, det känns sånt som man har saknat mycket, just att det, det okända i rymden, du vet inte riktigt vad som kan hända. Jag var med om det att jag, jag var på min planet- och jag hade precis lärt mig att- har du kan klicka på den här knappen- och då kan du sätta upp liksom ditt försvar i ett solsystem- och om du har en flotta som patrullerar- så kan du säga att om det kommer in fiender- på våra sensorer, om man säger- så ska flottan alltid skydda den här planeten. De ska liksom börja vara här. Och man blir attackerade av något som kallas- typ spekters. Och det är som moln av olika färger- som bara kommer och attackerar dig- och dina planeter börjar skjuta missiler som är i närheten och dina skepp åker runt och är redo för att slåss. Men jag hade, jag tror det var under tiden jag spelade insekterna och de hade de mest starka skeppen. Men det spelar ingen roll för det var ju några typ av spekter som de dödade alla crews. Så de dödade bara de som var i skeppet. De rörde sig inte skeppet överhuvudtaget utan de åkte igenom skeppet och så dog alla personer som skötte skeppet. Och det var bara liksom spökskepp som bara flöt runt i rymden och var liksom de hade fullt i HP ju men hela besättningen var död. Det låter ju alltså, bara att du beskriver scenariot låter ju jättekul tycker jag. Ja, och att det bara finns sådana där speciella grejer att du kan sätta, du kan ju lägga på så otroligt mycket grejer på alla dina skepp. Du kan ju designa dina skepp och säger bara okej okay, jag vill ha mer supply i mitt skepp om man säger ja, då, får du, då kan du åka längre innan du behöver åka tillbaka till basen och hämta på mer supply och det är som ammunition och grejer och, och så vidare och då skickar du ut alla dina grejer alla, du markerar inte karaktärer och säger okej okay, du högerklickar jag vill att ni åker hit utan du högerklickar på planeter och säger vi ska utföra ett uppdrag här mission, du kan survey, patrol colonize bygga gates, bygga rymdstationer och sen får du välja någon av dina lediga flottor om man säger, så och säger okej okay, du har en admiral som har den här buffen så dig ska jag välja för att kolonisera och, och så vidare det... Nej, jag, jag fastnar starkt för det spelet. Så jag försöker lura in ett par personer och spela på det. Men oh. det är svårt att få folk att spela ett sånt här tungt spel utan någon direkt motivation. Alltså dina vänner, de stackarna. Jaha, då... oh. nu är ni igång igen. Vad är det den här veckan då, Max? Och suckar tungt. Och du bara, ja men du jag hittade första spelet Ni måste köra det här Det är en väldigt tunn balans för att veta hur När man pushar för hårt Och när man behöver ge dem lite utrymme att tänka på det Man behöver komma lite då och då med Såna här häftiga scenarion som har hänt så att liksom bara, Åh titta vad häftigt det hände när det här när jag spelar Och sen får man vänta lite För man kan inte tjata ut För då blir de bara trötta på spelet Så att ja, det är en fin balans det där Men om någon hade tänkt det spela Så de kan jag starkt rekommendera det att skaffa Det är typiskt Civilization typ av spelet med lite mer micromanagement och så, så att nej jag gillar det starkt mm. Sword of the Stars 2 Enhanced Edition nu på Steam helt finns och på Steam nu, forum. inte helt dyrt vad var det, 200 kronor 19 euro eller sådär ja, precis. precis, väldigt acceptabelt hur mycket är det speltid för pengarna vad det verkar och utöver det har jag inte spelat någonting har du tittat på mycket spel då Tittat på spel. Mm, nej, inte direkt. Har inte varit någon lig den här veckan? Jag tror det var uppehåll. Jag tror att det är nu i veckan kommer vara. Men de hade som kallade en supervecka förra veckan. och De brukar köra fem matcher. Men nu körde de 20 matcher istället. Okay. Och alltså. Mitt lag jag hejade på låg på toppen. Jag tror de hade 6-1 i vinster då. Uh, och efter den superveckan Så låg de på 6-6 De spelade fem matcher och de förlorade fem matcher Då var jag väldigt besviken på dem Och ville inte ens kolla på hela League of Legends ett tag, så <laughs> Då var det bra att de hade de ett uppehåll Den uh, tidigare veckan Så vi får se nu hur Om jag vågar kolla på dem igen Jag hoppas att de har skärpt ja, annars, annars kanske vi slutar titta på dem alls ja. jag, vet de, jag vet inte hur de ska klara sig Utan ditt stöd Nej det är ju jag som inte ens De vet att jag finns det är allting hänger på. Spirituellt finns det därför för om de känner av det att han, han hejar på oss. Ja, ja. Så Fredrik, vad har du spelat för någonting den här veckan då? Säg, vad har jag inte spelat? Nej. Vad har ähm, du inte spelat då? är han nu då. Nu är du Jag inte spelat äh, fickpengis. Är du säker? Ja. Nej, men ähm, vad har jag spelat? Jo... I början på veckan så satt jag med, med ett mål. Och det var, ja men jag ska nog köra bra mycket i Mass Effect 3. Eh, sen så fick jag en gåva av min fru. Som, som var SimCity. Eh, och eh, jag satt och varvade Mass Effect 3 och Most Wanted. Och det sköts långsamt men säkert i början. Ner på golvet tänkte jag säga. Och sen var det SimCity för hela slanten. Så det är i princip mesta mestadels SimCity som jag har suttit med. Hur har det gått för dig? Har du haft några problem med servrar och inloggning och hela den där faderötterna? Nej, ingenting faktiskt. Så det är alltså bättre här i Europa då med den biten? Alltså, det har ju gått en vecka. Jag fick den ju i veckan här. Men då har det funnits ett par dagar liksom. ut och jag, jag, antar, Alltså okej. Okay. Första gången jag startade upp det så tog det lång tid att komma in dit. Men det var för att han, han hade en massa uppdateringar och sånt som han tog ner. Så det kanske tog en kvart för det här skulle tas ner. Och sen, ja då klickar jag bara så kommer jag in. Du har inte stött på några andra buggar eller något sånt annat roligt i själva spelet då? Nej, faktiskt inte. Jag har byggt än så länge fem städer. Jag håller med. Och... Eh... Jag har testat på lite olika saker. Jag har testat på, på specialiseringen. Det vill säga att man väljer någon form av industriform till exempel eller alternativt att man ska inrikta sig på turism eller elektronik. Jag har kört på de lättare då som är typ kol, utvinna kol till exempel. Det här gör ju att man måste göra hela staden på ett sätt för om du väljer att göra med den här eller den här specialiseringen så du kan inte bygga riktigt hur du vi vill. Du kan inte ha alla slags byggnader i den staden. då. Utan du måste välja att ja, det blir, då får jag ta bort de här grejerna. Och då får jag riktigt in mig på det här. Det tycker jag är lite kul. Men precis som någon sa där, visst, som, som vi pratade med i förra podcasten om att det är förståeligt att, att kartorna inte kan vara större. Det är så, så mycket simmar. Men de, de blir väldigt snabbt fulla, de där små, små kartorna jag tycker det är lite synd faktiskt, det är nästan så jag tänkte men jag märker ju knappt av simmarna visst det är säkert mycket som körs där under och som inte jag tänker på men jag skulle vilja ha faktiskt lite större kartor i alla fall det skulle vara lite häftigare, jag tror det är många som klagar på det ja, det, det är ju bara en detalj egentligen det, det är mycket saker som, det är ju resurser som sagt då i och med specialiseringen det är väder och årstider. Och väder har en specifik eh, viktig del då. För man, man kan kolla på, när man börjar en ny stad så ser man åt vilka håll vinden rör sig. Och då skulle du alltid sätta industrierna eh, så att de inte för sitt eh, smet och kläd i luften över de boende. Så då sätter du dem längst ner i vindriktningen helt enkelt. Sen får man vara lite uppmärksam på det där om vindriktningen ändras då, då. Men då kan du lätta upp det med parker som ger bättre luft. Och så har du lite av det här systemet att du gör vissa saker och så för att det ska bli bättre. Du har inte längre att för er som är bekanta med sim så väljer man residence, alltså grönt för att bygga hus. Blått, alltså commercial och gult det då industrial, alltså industri. Och du har i tidigare spel varit så att du väljer vilken grad av slags, eh, resi, till exempel residens. Att du säger, ja men nu tar vi andra klasser, nu tar vi första klass liksom. Så att det blir större hus eller medelstora hus eller så. Det väljer du inte alls. Du väljer bara grönt. Och sen utifrån hur du gör själva miljön runt omkring, gör att de växer. Så om du väljer att sätta, här har, har vi grönt med boenden. Den här kartan ska vara mycket industri, jättemycket industri. Vi behöver bara lågavlönade. Då får vi inte placera för mycket parker och så. För då kommer det mer medel... Eh, medel... Inkomstager. Det blir lite för fint för dem. Ja. Och visst, om du sätter upp ganska mycket parker då kommer det så här högsta, finaste societeten typ. Och de, de är mer bara chefer och sånt. Men då har du inga arbetare liksom. Du behöver sådant också. Men där har du, och det, det här kommer in just multiplayer-aspekten. För du har en, allt det här är på en stor karta. Och inte att du bara tar emot till exempel råvaror och andra saker. Du tar emot människor också. Du tar emot studenter. Du tar emot arbetare. Du tar emot turister och allt det här. Och det är jätteviktigt. Och du tjänar pengar på det också. Du säljer hela tiden till andra genom ja, jag vill låta mina resurser gå till den här. Ja, här säljer vi folk. Ja, jag menar mer resurser typ alltså typ kol och sånt här. Då. Men folket gör vad de vill. Liksom. Men ser de att i grannstaden finns ett jättestort universitet och det finns det inte i vår stad, då vill de ta sig dit för att bli utbildade. För de som är utbildade det är de som kan komma i chefsposition. Och chefsposition det behövs på varje för en industrihus. Liksom. Så det är jag, jag kan bara prata gott i... Visst, vi snackar inte någon liksom revolution av strategi på något sätt. Det är ett fullt gott spel som de vet vad de ville göra och de gjorde det. Varken mer eller mindre. Men det är ett sånt där spel som man sätter sig och tänker att nu ska jag köra en liten stund. Och sen så märker man att klockan är två på natten och man ska jobba nästa dag. Och ja, det har hänt. Så här är det med alla gånger du sätter dig med det här. Nu kommer du vara med det här eller med Siv Du bara, jag ska bara spela en liten stund. Sen liksom du bara, är det nästa vecka redan? Shit. Ja, de är farliga. Är de. Jag var oh. nära på att försöka köpa SimCity. Men mitt Origin-konto hade blivit ryskt. Så jag kunde inte riktigt. Hur lyckades du med det? Uh, okay. Nej, jag vet inte. Det var jätteskumt. Jag tror att någon hackade in och... Böt land till ryskt och användarnamn för mig. så Jag vet inte, det var, det var mer så jag undrar För jag tänkte så okej, okay, nu har de väl använt mitt kreditkortsinformation för att köpa upp massa spel eller något. Eller har de bara suttit och spelat på mina spel och bytt namn? För de hade, jag, jag loggade in på mitt konto med, med mitt samma gamla lösnord och användarnamn. Och så bara, hopp. Ja, det var ju här. Det någon som nu... hade ändra min säkerhetsfråga, för jag har ingen aning det. Du kom in i alla fall, eller? Så det var jätteundligt. Du kom in i alla fall, eller? Ja, jag kom in med mitt. Jag bytte lösnord också till något som jag inte använde på något annat, bara för säkerhets skull, men jag har ingen aning om vad som hade hänt. Det var mer förbluffande än något, så att jag lät det vara bara. Jag orkade inte ta i tur med det. Jag gick och spelade Sword mm. Stars istället. Olöstigt. Oh, ja, det var mer så här undligt. Bara. Varför... Är allting ryskt och varför har jag... Jag tror du använder typ Landgraf 999 hette jag. Så bara, vänta nu, det där är inte mitt användarnamn. Jag är väldigt säker på att inte jag använder namnet där och, ja. Ja, det där. Jag känner lite så här också rent generellt för Origin att jag har inte riktigt mycket tillit för dem. Ja, nej, jag orkar som... inte ta ett tur med det bara. Jag... Nej. Jag vet inte, jag har inte så mycket Jag har Battlefield 3 och Star Wars The Old Republic Det är jag har på origin, jag brukar inte handla där så. Nej Men man vill, de, de ja jag, blir bara, jag tycker det är ledsamt När man hör sånt, för tänk om det hade varit Steam Det hade varit Steam, det blir blivit förkrossad. Det är ju, hela min ekonomi Är uppbyggd i Steam nästan Ja, de är ju Steamguard och sånt Men jag har inte sett något form av skydd i origin Ja, de har väl säkert Något dumt, men, ja vem vet Ja. Ja, ja. Eh, nej men SimCity har jag som sagt suttit med och jag, jag kan väl ändå säga att jag, jag är nöjd med, med spelet eh, Jag har suttit kanske en 15 timmar någonting i det och eh, byggt ett antal städer som sagt eh, Så det, det, det vill man ha sig lite stadsbyggnadsspel så är det nog Jag tycker att det är bara köpa det då För eh, idag så kan jag tycka att de, de vad det verkar för min del så har det faktiskt löst sig med serverproblem och dyrekt. Och jag har inte märkt något eh, i spelen på det här heller. Så. Vilken tur att du har en sån snäll fru som köper i spel? Ja! Alltså jag blev ju lite paff kan jag säga. Jag kommer hem från jobbet och tar hand om ungar och ser efter tittar och datan Och sen så kommer Pim hem efter åtta. Hon jobbar till åtta just den dag i Ja, det är inget hon säger ingenting om jag hej, hej och allt det där vanliga. Liksom. Sätter så och äter lite. Jag sitter med, sätter mig vid datorn. Hon kommer förbi och säger, slänger en påse liksom, framför mig och säger ja, här har du. Och sen går hon bara. Ja, här har du. Måste <skratt> du jag, jag, jag tänkte nu, vad fan är det här nu då? Har jag beställt något som jag inte visste om var det första tanken jag tänkte. Nej, nej, nej. Vilket jag hade för jag hade fått faktiskt Iron Man-filmen på Blu-ray precis samma uh -oh. dag. Uh, anywho, jag öppnade upp, det var SimCity. Jag gick in och kollade men vad, vad är det här, vad vill du? <laughs> vad, vad betyder det här? Det är väl mer uh, vad du köpte för någonting nu? <laughs> mm, ungefär. <laughs> men hon sa, hon sa bara nej, jag vill att du, jag trodde, tänkte att du kanske ville ha det så här har du det. Oh, jag, jag vet, hon ringde mig på jobbet och frågade om det där. Mm. Så hon bara, hon ville, hon ville ha en priskoll från mig att jag skulle kolla upp det, För hon var uppe på stan och ring, ringde mig på jobbet. Jag bara, varför ringer Pim nu? För jag var för det är någonting du har gjort eller någonting hon vill ha. Vanligtvis är det när Pim, ring, din fru ringer, så är det liksom att hon vill ha hjälp med någonting du köpt, sådär. Ja. Mm. Mm. Hon är inte den bästa på hype På att kunna göra sådär Så ringde honom och ville ha att jag skulle Kolla upp priset i henne så jag sa, Fast jag sa att, att priset för den där köp på Game eller GameStop Och du sa att det är standardpriset Så mm. du sa att Hon mm. sa det att hon visste att du verkligen Verkligen, verkligen hade ville, Eller verkligen ville ha det där, att du Vill ha det spelet Men det är märkligt jag tycker, för jag, jag har inte sagt någonting om det här Det är kanske ju du lade upp en stor jävla länk på Facebook. Liksom, oh, är det någon som har pengar till mig för att kunna köpa det här spelet? Ja, det, det kan ju kanske ha hjälpt lite grann, förstås. Lite kanske? Ja, ja. ja, men man tänkte, för hon skrev på direkten. Nej, du får det inte. Ja, men hon skriver ju så jämnt. Hon säger ju så om allting. Så jag tänkte, ja, men det är som vanligt då. Jag ja, men det, för att, det. det är för att hon vet att du... Går du köper det, vilket som nästan. Vi vet ju din lilla filmsämning. Alltså. Men det vet hon ju inte. Jag köper, jag köper ju inga spel. Hon, Shh, hon kanske lyssnar på podcasten. Hej Pim, vi har inte köpt någonting till Fredrik Han ska inte köpa något mer, han <här> lovar det. Anywho, det var bra. Eh, nu sätter vi en liten punkt där på vad vi har spelat. Jag tycker vi faktiskt hoppar över till Max här nu. Och framförallt just spelutveckling med Max. Dataspelsutveckling med Max Ja, nu ska ni få höra här Jag har tänkt tala lite om själva konceptidén när det gäller dataspelsutveckling mm. Det är egentligen vad man tror att det är. Man tänker sig man sätter sig i ett rum, okej, okay, nu ska vi komma på en idé. Och alla sitter och brainstormar och man skriver ner saker. Det, det, det är... egentligen vem som helst kan göra det. Jag vill säga att det går mycket på känsla här på vad man... Vem som kommer med bra och dåliga idéer. Man måste kunna ha en stor mängd referenser i gärna, gärna med saker som andra har spelat. Det märker man om man sitter med ett rum och säger Okej, okay, vilken typ av spel ska vi göra? Hur ska det kontrolleras? Och då får man verkligen referera till andra spel bara, Vi gör liknande det här spelet Om man har den här typen av kontrollschema Och så är det någon annan som säger Nej, jag tyckte inte alls om den och så får man, Det är väldigt mycket argumenterade, Det blir väldigt mycket svårare när man har en större grupp Där alla vill bestämma är det så att, att hela gruppen verkligen är delaktig? Eller finns det någon head liksom Någon lead designer som står där Ja men vi går på det här spåret nu bestämmer Det beror väldigt mycket på man, det, det som är bäst det är om man har det om någon är faktiskt etablerad som har det. Men om du är ett gäng på tio personer som bestämmer sig över att vi ska göra ett spel tillsammans så vill gärna all, alla vill vara med och bestämma även om alla har olika ställen de ska utveckla saker på Bara någon gör musik, någon gör grafik någon gör mängden av programmering och, och så vidare så vill fortfarande alla vara med och bestämma vad det ska vara för typ av spel som de vill spela mm. Det är ju inte så konstigt, att alla kommer ju att vara delaktiga i själva processen på skapandet av spelet så vill man gärna att lägga till sin del jag. Ja, och det det som kan vara bra är om man faktiskt har något som brukar gå, komma utanför ibland det är ju någon som har en story om man säger. Någon som har skrivit en berättelse och sen vill ha man ska bara använda liksom combat eller battle-mekaniken till det. Och så vidare. Liksom hur den här historien ska berättas i ett spel. Det kan vara mycket lättare för att då kan du referera till storyn och se vad som är bra, vad som går att använda hur, borde man, hur kan man göra det på bästa sätt för att lyfta fram storyn om man säger mm. det där har man ju sett lite här på senare tid, det är inte något för, äh, klart spel, men Josef Fares den regissören han håller på att arbeta med Brothers A Tale of Two Sons där han kom in i princip med en idé och det är den helt enkelt har fått de här då på Starbreeze Studios att hjälpa till med att ta fram. Mm, det är egentligen väldigt äh, simpelt. Det är, det är väldigt mycket argument bara tänkte jag säga beroende på hur många det är och hur splittrade man är i åsikter. För att det är väldigt svårt att övertala någon som inte har spelat jättemycket ibland om varför en typ av spelstil är väldigt bra eller skulle funka. Är det någon som spelar väldigt mycket hardcore-spel eller om det är någon som spelar väldigt mycket casual-spel. Så att få dem att försöka komma till en förståelse till saker när de säger att mitt sätt är bäst, jag har inte spelat på något annat sätt riktigt. Det kan vara en riktig utmaning. Det krävs en väldigt stark kommunikations färdigheter skulle jag vilja säga för att kunna få, få hela gruppen att komma överens för att man det är egentligen en stereotyp att säga att programmerare och sånt inte är så bra på att kommunicera speciellt mellan programmerare och designers brukar ha alltid en liten konflikt mellan varandra man brukar säga att de tänker på väldigt olika sätt men ja, det, det blir väldigt intressant och av vad man får ut av det hela du, jag antar ju då att du har genomgått det här själv då. Jo, det var, jag drar mycket av det här från egna mm. erfarenheter så att säga. Men det är ju intressant just konceptstadiumet i sig då. Det alltså helt enkelt, man spånar, tar fram, man diskuterar. Vad, vad tror man kan fungera och vad, vad man i alla fall redan innan har någon kunskap om någonting liksom Säg spelmotorer och annat då. det här kan funka men finns, finns det ofta någon som tänker lite mer utanför boxen tänker mer jag vill se det här i ett spel obundet till vilken form av typ av spel det är. det behöver inte vara tredje person eller första eller isometrisk eller tittar och datan. det är inte ens kanske något som är med på karta utan tänker mer på det här skulle jag vilja uppleva i ett spel har du haft någon liksom, sessioner och suttit i konceptstadiet då med andra kanske? Och ni har pratat, om men utgå från det här skulle passa om man ser rent gameplaymässigt. Och så kommer någon med kanske någon idé som är helt uppåt väggen och konstig. Har du varit med om det eller? Ja, alltså helt konstiga idéer kan jag säga vi, vi hade ju ett spel. Annorlunda kanske bättre. Ja, vi hade ju ett spel där om man ville liksom få fram känslor bara så man tänker mycket på på det är som det där du menar för att vi hade ett spel som var som en form av tower defense spel det var top down man var en liten karaktär som sprang runt i en random genererad postapokalyptisk värld och fick bygga upp massa torn och det var mycket crafting och en väldigt blandning av det det var det var väldigt intressant för att då ville vi att på dagen skulle det vara ljust och glatt du går upp och letar du kör lite MacGyver-stil du tar upp massa metalldelar och kugghjul och bygger upp den här torn som kan skjuta för att på kvällen då ska det verkligen bli kolsvart mörkt och du ska ha en väldigt du ska ha en ficklampa som det enda stället som ficklampan lyser upp ser du och dina torn ska ha lite ljus liksom. hur kan du göra det mörkt och läskigt liksom den här skillnaden mellan för att man ska få musiken att funka och den estetiska delen och alltihopa på dagen glatt på kvällen läskigt och mörkt du vill gå in och gömma dig i ett litet hål, i en labyrint du har byggt med torn som du kan bara se ibland när tonen skjuter och du hör att zombiesar dör och så vidare mm. Men det, det kommer väldigt... När man väl har kommit till det stadiet att man vet vad man vill ha och föra in känsla. Det är mer den här roliga delen. Hur ska vi, hur ska vi utföra det här när man redan har den bestämt? Det är mer konflikten på hur... Ska man säga att ska, ska man dö på en träff? Ska man ha en, en mängd HP och, sådär, och man säger, ja, Vem vill spela hardcore-spelet där man säger att man dör så fort man blir sedd av en zombie? De ska springa till England så fort som en? Eller ska det vara den här riktigt lätta? Du kan bara spela sig glad och göra ingenting om du blir träffad. Vi kommer, du får tillbaka HP över tid och så vidare. Låt som det är mycket kompromissande där blir det ifrån man har väldigt många starka känslor? Det ja. blir en del så. Det, det är svårt att komma, för att ofta som du hamnar någonstans mitt emellan och kompromissar det, så blir det oftast dåligt, ska jag säga. Jag skulle vilja säga att man ska försöka inrikta sig åt något håll. Man ska, allting måste ha en mm. sammanhållning ändå. Så det är ofta så kommer, om det är två som argumenterar så det är det ofta att säga, den som ger sig först vinner. Det är den taktiken <laughs> okay. som funkar. Ja, ja. Jag tänkte det just, för det finns det inte en nackdel med att som du sa i konceptstadiumen till exempel där kanske alla får säga sin del. Alla är ju en del av programmerings, alltså någon del av processen kring att skapa spel. Och alla vet ju ungefär vilka möjligheter som finns men också vilka saker som är svåra. Du tror inte att man låser upp sig lite på, på det sättet. Om man tänker sig att beroende på vad man kan åstadkomma, man säga, under den tid man jobbar med de verktyg man har och de personer man har, vad kan vi åstadkomma med det här? Det får man ju låsa sig. Det kan ju bli lite att man kanske inte riktigt känner att vi ska nog inte göra det här för jag tror inte vi hinner eller klarar av det på den tiden. Vi skulle kunna... Man kan klara av nästan vad som helst. Man kan lära sig vad som helst, men det tar ju tid. Om du kan någonting, ja jag kan göra det på en vecka. Men om du behöver lära dig genom att sitta och studera och träna på det i tre veckor och sen skapa det på två veckor, då är det inte värt att ta på sig det ansvaret att göra det. Mm. Något som annat som är väldigt viktigt som jag märkte är att man ska aldrig låta någonting vara vagt. Man ska alltid ha någonting bestämt, även om man sätter det som ett värde. Så man kan säga just det här med... Hur, hur fort ska en karaktär springa? Du ska ha ett nedskrivet siffra, gärna i, liksom i enhet. Jag vill att han skring, springer eh, fem pixlar per tick eller vad man nu vill använda för. formen. Bara man har relation med alltihop, och du har nerskrivet någonting. Du säger bara ja, man kan springa och sen så när man trycker på den här knappen så springer man fort. Där ska du ha siffror nedsatt och sen ska du det efteråt. Det är väldigt, väldigt svårt att lära sig att göra det. Man kanske liksom, känner som att vi sitter på ett skrivet på ett papper. Det här kan vi ju inte veta förrän vi väl sitter och provar spelet när vi har gjort klart det. Men att ha det nedskrivet hjälper otroligt mycket mer än man tror för det känns mer, spelet känns mer komplett. Så det är lättare att ha ett komplett spel att modifiera än att ha lite härflytande spel som du har ett hum om vad saker börjar funka. Annars blir det lätt att vi spårar ur ganska snabbt. Hur, hur var det vi hade tänkt? Jag vet inte. Hur snabbt skulle jag? Jag, jag sa inte vi. Jag tror... Uh, uh, ja, och det, det blir det känns, då, speciellt. Då blir det lätt att man spårar ur istället. Ja. Och att man måste ha den konversationen när man kommer till, i programmeringsstadiet när du sitter och gör spelet, att du verkligen har haft det här starka konceptet. Att ja, men vi vet vi ska, exakt vad vi ska göra. Att du inte bara helt plötsligt pausar allt arbete och säger hur mycket ska jag öka den här med? För du kan inte sätta liksom vaga värden i programmering. Du måste sätta ett fast värde som finns, som alltid är samma. Så, ja, det är det är intressant hur, hur det verkligen, det känns så fel att göra det när man väl sitter och skriver på papper att det är omöjligt att veta det här. Men sen när man väl kommer till programmeringen och bara skriver ner så märker man hur fort det går. Så det är något man, man lär sig klart, förberedelser är alltid bra. Det brukar ju ja. lätta i slutändan. Man säger så här, konceptstadiet ska gärna ta rätt lång tid. Om man säger av alltihopa så har du ju en... Du ska, I alla fall en 10% av början av liksom hela projektsiden bör vara på design om inte mer. Bara för att få en sån stabil grund att jobba på. Så att du slipper gå in på det sen när du väl programmerar. Men det sämsta jag gör egentligen på ett större projekt är att sätta sig som en grupp. Bara sätta sig, nu börjar vi arbeta och programmera. Det, det går inte. Det blir för mycket konflikter. Folk vet inte vad alla ska göra. och så. så ja. Konceptstadiet är mycket viktigare i början man tror. Det ska man lägga mycket tid på. Mm. Jag menar, det är där som man sätter själva formen för vad man ska åstadkomma helt enkelt. Ja, och det är viktigt är att ha en boss. Gärna någon som står över här som faktiskt kan säga vi gör så här. För annars blir det så att eh, man kompromissar. Man behöver någon som bestämmer över allt jobb oftast. Ta besluten helt enkelt. Vi går åt det här hållet. Vi tar bort det där. Vi lägger till det där. Ja, det någon där. som har ett ja. överskridande på hela projektet. Mm. Ja, men jättebra Max. Jag var precis det var spelutveckling där ja. Och eh, nu tar vi gör så här att vi tar oss en kort paus. Och eh, sen återkommer vi helt enkelt med film, och tv och annat. Små och gott. Strax tillbaka. Välkommen tillbaka till Anon Fanboys. Och ja, nu ska vi ta ett tur lite med ja, film och tv. Helt enkelt. Och eh, först hoppar på lite nyheter. Och jag tänkte vara så brysk så att jag börjar med lite nyheter faktiskt. Gör du det? Jag har inte så många nämligen. Jag har egentligen bara en två. Typ. Eh, och det, det är inte så mycket nyheter. Först det här är angående Sam Raimis eh, produktion då. Han producerar just nu en ny remake av Poltergeist. Och eh, dessutom så redan nu innan eh, den här nya remaken av Evil Dead. Där eh, vi har en ny regissör av Fede Alvarez. Eh, så finns det helt en bekräftning som ligger nu att han och medförfattaren redan nu har påbörjat arbetet med manus för Evil Dead 2. Med planer på en trilogi. Och eh, det här är tyckte jag var intressant just för att visa att Sam men han tycker om att producera mycket just nu. Han har producerat mycket på senaste tiden. Men nu är det verkligen back to horror basics känns det som. Men om vi börjar med just Poltergeist, vad fan? Behöver vi en remake på det? Vad säger ni? Alltså, det känns ju som det blir en sån här återanvändning av gamla filmer igen. så Lite reboot av gamla serier. Jag tycker det, det räcker gott och med de tre som finns redan faktiskt. Ja, det räcker med de två första egentligen, men... Visst, ja, trean är ju ganska katastrofalt dålig, men... Ja. ja. Nej, det här, det här känns som liksom, det behövs inte. Det, det, vi har ingen nytta av den egentligen. Nej, och det... Alltså, jag, jag kan ju tänka mig att den kommer att vara välproducerad. Den kommer vara... Den kommer ha den där tonen som typ alla de nya filmerna har en lite rå filterbelagd brunaktig ton. Och sen ska de ha lite muskospöken här och där och skrika från tvn. Och vipsa har det ju Poltergeist. Men den första originalfilmerna hade ju no... den hade ju en stämning som du inte fann i någon annan film riktigt. Ska de efterrapa det så blir det ett problem. För då är det ju en direkt imitation. Och ska de gå ur det och gå mer mainstream som de förmodligen gör då blir det mer ja, hello en nya... i mängden filmen ja. då kommer det bara bli helt enkelt det kommer bli såhär som istället för att du på bio så blir det direkt till DVD eller Blu-ray rakt upp mm. och jag är ju rädd att det blir så, det är ju så synligt på på Politygeist franchisen i sig, men det, man ska väl inte säga för mycket förrän det har kommit ut någon form av trailer eller något, för det Det är ju bara produktionsstadiet än, men Jo, jo men, men i alla fall, det är ju, man måste ju gå på kän sin känsla för hur man tycker om originalet och mm. att det ska komma en ny film i det känns mört, Precis. Och sen har vi ju det här med Evil Dead då. Och Evil Dead eh, har ju gått upp som trailer nu. Man har ju sett kunnat se trailer. Och utifrån det basse som har blivit liksom av, av trailern så har de utifrån det beslutet alltså att påbörja just arbete med uppföljaren. Innan den ens har gått upp på bio. De hyser verkligen god självtro på sin skapelse. Jag har ju sett trailern. Jag tycker den verkar väldigt intressant. Och den verkar ju framförallt mer inriktad mot skräck. Då jag märkte inte något komiska inslag direkt, tyckte jag. Det var Nej, det, det, det var. känns som att de har skippat den biten totalt. Sen, de har ju ny, ny huvudkaraktär och allt sånt där. Det känns ju som de kör, som sagt, med alla de andra filmerna, det ska vara lite roare. Det ska vara lite mer våldsammare. Men hur, hur definierar man Evil Dead? Jo, man definierar det som komisk skräck. Eller... Skräckkomedi, skräck, skräckkomedi ja. helt enkelt. Det är ju där den är ju. Eller åt, Snäppet mer åt komedi än skräck. Det är ju den skräcken som är ju väldigt humoristisk lagd mm. Och det är ju den som gjorde den originell också om de kör till bara 100 skräck. Ja, då blir det en då kan det, den kan ju heta något annat. Precis. Det, det känns som de ha ju att då, då och det sen säger att vi kommer det, vi kommer ändra om lite där. Det kommer vara en kvinnlig här. Det kommer vara liksom det kommer vara nya grejer det här. Men det är ju egentligen samma koncept. Man sitter fast i ett hus så dör folk en efter en och så kanske någon klarar sig. Eller inte? Lätt, de får säga att den är lätt baserad på Evil Dead-franchisen. Ja. Ja, de sig de liksom. använder sådana namnet och då, då har de mycket att leva upp till. Skriver de Evil Dead på, på, på posten och ja, då får de fan leva upp till det också. Jag, kan, jag, då, då kan... inga, jag tänkte bara säga att jag har ingen aning om den här regissören, vem det är och vad han har gjort innan. Men Tänkte jag heller faktiskt. Och jag tänkte att eftersom de kör den här stilen på den nya filmen, det är ro roare, det är mer skräck. och det känns nästan skönt att Bruce Campbell inte längre har är huvudkaraktär längre. Mm. han skulle ha en cameo. Jo, det är ju sagt att han ska ha cameo någonstans i filmen. Jag antar att han kommer säkert komma in och så kommer han bara dö på dräkten. På ett komiskt sätt säkert. Ja. Däremot så har det ju varit snack nu om att Sam Raimi, och det var egentligen bara önsketänkande från hans sida då det här med att han... Är... Jag skulle faktiskt vilja göra Evil Dead 4, alltså en fortsättning på Army of Darkness. Uh, på andra sidan så har Bruce Campbell då att jag den säger den hela tiden sagt har sagt senaste år åren typ. Uh, men egentligen, vill vi se en Army of Darkness 2? En riktig uppföljare? Eller vill vi se den här nya Evil Dead? V vad skulle du vilja se om du fick välja och låtsas att ingen av de här. De, du får välja, en ska komma att bli till. Vilka skulle du välja? Oh. Jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja se en fortsättning På originalfilmerna faktiskt Det skulle jag hellre se Det, Jag skulle vilja se fortsättning 20 år efter Yes Arbett. Det skulle vara Bruce Campbell som, eh, Han skulle vara pappa i Ash skulle vara pappa nu med lite Dungen som är lite motsåg på armen istället <här> <här> Skulle vara något sånt Jaha. Alltså egentligen om man ska vara Riktigt ärlig så är ju Filmerna de är ju inte så jävla bra ihopsatta. Alltså det är ju mycket fel i dem. Det är ju... De är inkonsekventa med varandra. Ja, ja det, verkligen. De, alltså. manusen, de, de ju. Första filmen som gjorde är ju, tar ordet bra, men sen tvåan är egentligen en remake. Eller var inte? Hur är det nu igen? De är långt, är det är trean mm, som är en remake mm. på. Nej, det är tvåan. Tvåan är ju egentligen en jag, remake då, på ettan. Och sen har vi trean. Som är en egentligen... direktuppföljare då egentligen. Precis. Så Fast den skiljer ju... sig ändå. I... Jo det är ju då. Ja hur som helst. Det, det som gjorde att trean, jag kommer ihåg så väl när jag hyrde den och sen lånade av kompisar och såg den om och om igen för det fanns ju delar i den som ändå, jag satt rädd och så satt jag och skrattade och jag satt rädd. Och hela tiden hade en jättebra stämning och lite gory och allt där som är liksom i evil dead. Och det är så jag vill ha ju Wild Jag är lite rädd för om den här nya kommer. De inte innehåller den här glimten i ögat som man ändå hade i de här filmerna. Ja, och grejen är ju att det, här, det, det man har sett på nu. det kommer ju vara väldigt, väldigt våldsamt, väldigt roligt. Och i originalen så hade de inte ens, blodet var ju inte ens rött ju. För att de ville inte ha få den, en R-rating. Så blodet var inte rött, det är därför att det skulle vara mer komiskt också. Så det var ju orange och ibland var det blått och... Så det var ju ingen... mm. Mer åt splatter, Mer åt splatter, fast med, liksom, inte blodfärgat och För att de ville att det skulle få lite mer komik i det, att det ser lite annorlunda ut. Det skulle inte vara liksom såhär gory. Och den första hade ju ganska vågade scener, framförallt när tjejen blir fast bland träden där. Du vet vad jag tänker på. utav eh, ja. träden, precis. För man ser ju i trailern, för den nya är väl där en tjej, en tjej som fastnar också i träd och där, de visar ju inte vad som händer exakt, men Ska, är, är, jag antar ju då att vi kommer se någon form av förnyelse av den scenen. Alltså någon ny... Det kändes i alla fall så när, när den scenen kom upp i trail. Jag tänkte man är, det måste vara den scenen. Mm. Men vi får ju se hur de, hur de gör den helt enkelt. för det, Man kan göra det på ett, ett smaklöst sätt och så kan man göra det på ett sätt som kanske inte är lika... Um, illa, hur, det är illa vilket sätt man egentligen ser, men inte lika äckligt Nej. Sen så får man också tänka filmer, filmer, de gör ju saker för att väcka känslor, för att väcka obehag och framförallt för att väcka reaktioner hos tittare liksom. så uh, ibland så förstår jag varför de är det sen kanske man hur man visar det det är ju där det hänger på Mm. Det var i alla fall lite angående Det som jag tyckte var intressant att ta upp Och sen är det egentligen bara det om Expendables 3 Och yes. ja, Man kan väl egentligen säga Vad man vill om filmerna De är ju, de är väl kanske inte Direkt de smartaste filmerna där ute Även om vår kära Sly Stallone tycker att den är Riktigt smart det, det är ju bara en skön känsla tycker jag Att se alla de här gamla Actionhjältarna tillbaka igen mm. Samlade inte upp Precis. Ja, i alla fall, Sylvester säger nu eh, att, ja, han skriver ju för den tredje installationen av Expandables. Eh, och som man då säger så ska man få sig både den ena och den andra överraskningen här. då. Eh, han sa även att just Expandables 3 behöver nytt blod i franchisen och mer humor. Och att filmerna, ja egentligen alltid var menade för att vara på den mer humoristiska sidan. Eh, och då med kanske några inslag och drama. Men nu har jag i alla fall bekräftat att Jacky Chan är under förhandling då för att följa. Kanske får ta ja, del av det. Gre där. Grejen var ju att jag läste redan om Jackie Tjärn, det var ju att han, för att han skulle vara med på filmen så hon var hon nödd att ha i sitt kontrakt att det inte skulle vara en sån jätte liten roll. Att det ska bli en Precis. återkommande roll under hela filmen. Att han inte bara så kommer in visar sig upp sig som Chak Norris gjorde i förra filmen. Mm. Utan att det är liksom en, en roll som är genom hela, en karaktär som är genom hela filmen i alla fall. Precis. Jo, exakt. Och det, det kan jag tänka mig att han passar bra för. Jag menar. Byt Jet Li mot honom så har du en roll där du kan hänga dig på. Kommer det kommer vara mm. en perfekta match mellan dem. Att Jet Li och Jacket Att antingen så Uh, jag vet inte, jag kan inte se jäklig tjäna. Han tror aldrig att han har spelat en ond roll, så han skulle inte kunna uh, vara med bad grejen guy Grejen är att han har ju aldrig gjort det. Han har aldrig spelat i någon av sina filmer han har spelat bad guy. Och uh, han sa ju nej till filmen från början ju, för att det var då sagt att han skulle spela bad guy i filmen. Då tackade han nej ju, för han vill inte mm. göra det. Han, att, att han enligt kontrakt att han inte ska göra det. Men det, det skulle vara intressant hur de skulle få ihop det. Men om de sätter Jackie Chan och Jet Li, jag vet ju att de är goda vänner båda två. Men att få dem i samma lag där, att de nästan de konkurrerar nästan om samma plats. Det skulle kunna bli lite komiskt och roligt. Mm. Jag tror många Hongkong-fans eller asiatiska fans överlag vad gäller actionfilm. Skulle vilja se den filmen Jet Li och Jackie Chan som var på käbblar med varandra. Samtidigt som de slåss mot bad guys då. Ungefär som man såg Arnold och Bruce Willis hålla på att med varandra i, i två då. <laughs> ja, jo. ja, det skulle ju vara någonting. Det är, får ju se han hur han gör det hela och vad, man ifall, färg, in, ifall, han, ifall han lyckas vara med honom också. Precis. Det finns ju en del där ute av vad gäller asiatiska. Många börjar bli till åren. Släng in Steven Chow eller vem ni nu vill. med Donnie ja, igen kan de ju också slänga in. Donny igen, ja precis Fast jag har för mig att han sa absolut nej till. för Han var också under förfrågan och han sa att han absolut ja, okay. inte vill göra det heller. Ja, annars om vi ser just filmen nu i fråga. Stallone sa även att han hade på att kollade över just för att kasta lite yngre förmågor. Och då specifikt mellan åldernar 22 till 27. Allt under ja. 50 är ungt för dem. Just. Ja, ungefär. In, ja inga stora liksom, biffar till action snubbar utan mer eh, smarta. Liksom. Så, ja, smarta, Lite geek i så här kanske kan jag tänka mig. Men framförallt... De kan ta, ta han som spelade The Q i, i James Bond. Ja, ju. precis. precis. Mm. Men han vill i alla fall framförallt ha med en ung kvinna, så han. Som inte skulle vara där för att vara en sexsymbol utan helt enkelt en rolig, tuff och realistisk tjej var han ute efter. Vem är det? Har vi någon action actionhjältinna som är tuff? Och nu snackar vi inte Sigourney Weaver, hon är för gammal. Det skulle ju vara kul för hon att med för hon är en av actionhjältinnorna som... Det skulle ju vara kul för de hade med henne, i alla fall. Men jag vet inte för om man ska ha någon som är rolig, tuff och realistisk och inte vara sexsymbol i filmen. För det är vanligtvis där när de slänger in en kvinna i en actionfilm så ska man ju vara den här som ska behöva räddas- eller och se söt ut. Det är ju mm. det som är problemet, ju. Ja. ja, men då, vi får alltså han säger att han vill ha det- och att han vill skapa en roll då utifrån det- som inte är just sexsymbol, utan just... Äh, jag, jag, jag, jag får lite vibbar så här. Um, vad heter tjejen från um, Fast and the Furious- uh, Uh, ja jag vet exakt Vad du pratar om uh, <laughs> Så fort Det är så fort man frågar liksom, Vad heter hon uh, Michelle Rodriguez Precis ja, jag, jag fick, fick lite bibbar av henne liksom. uh, För hon är ju tuff så Hon ser ju bra ut Men hon, hon kan vara där liksom, bara för en tuff men, hon kan, men hon kan slänga käft fortfarande Och uh, dela ut några smällar det, det är ju det hon brukar göra I sina vanliga roller mm. ju ändå, så. Vad finns det mer för några tjejer som passar åt här? Jag, jag vet inte varför, jag tänker hela tiden på Tomb Raider. Men det är ju för fan ingen fintig människa. Jag tänker... Lara Croft, ta med henne. Nya ja, Lara precis. Croft. Ja, precis. Kommer CGI från hennes senaste spel? Mm. De kan, mm. ha hon, kan ha hon skådespelerskan istället. Ja. Nej, jag kommer inte på någon direkt. Men... Jag jag Problemet är att... man tänker någon som har gjort sådana här actionfilmer de, de brukar alltid casta är sådana attraktiva jag tänker liksom så här Jennifer Lawrence från The Hunger Games det, det är liksom en actionfilm så där. jag tänker, då skulle hon kunna slänga in henne men då kommer hon säga att nej men hon är liksom hon sitter bra ut Men hon, hon, kan ju, hon kan ju ta ner just att, alltså det beror lite på hur de gör med sminkning och allt sånt här och kostumering och så, hon tror jag. Jag skulle faktiskt. Jag hade tänkt säga henne för jag tycker hon är väldigt bra som äh, actionhjälptimme faktiskt. Hungry Games var ju faktiskt en bra film. Ehm, och där har hon absolut inte på något sätt tycker jag ditsatt för att vara någon seximal. Utan det är med att hon är i skogen så är hon tuff liksom. Ehm, däremot X-Men First Class då är det lite mer så här. Ja. Anyhow. Mm. Ehm, <laughs> uh, nej, hon skulle. Det var bra att du sa det. Hon skulle nästan kunna tänka mig ännu mer. För att de kommer aldrig få med henne. Hon har för mycket bra på gång. Ja, hon har, hon har ju många filmer som hon är uppskrivna på just nu ändå. Så hon får ju ganska mycket erbjudande nu för att det har ju gått bra för hennes karriär. Ja, mm. ja hon är väl Och ändå. Det är fullt, för det är, det är fullt games, upp. Där. Men som sagt, det är ju inte vi vet ju inte när det är tänkt som den är stadiet stadigt fortfarande. 2015. Exakt sagt 2015. Nej, okay. jag bara gissar. Jag bara gissar. gissar. Ja, så man har inte skriver klart den ännu, han håller fortfarande på kastar så det här året kommer ju säkert gå åt och i så fall till förberedelser känns detsamma. Precis. Så tidigast inspelning blev typ på vår, vårkanten 2014 eller sånt där skulle jag till. Och det är om det som i de förra filmen, för han gjorde ju sig rätt mycket illa Sylvester Stallone och behövde opereras och sånt. Ju, så han kanske inte kör samma hektiska tempo utan kanske drar ut på det lite längre. Mm. Ja, nej, det var egentligen de två sakerna som jag tyckte var intressanta att höra. Ehm, har ni något som ni har tänkt på vad gäller eller liknande i veckan eller tv-serier? Jag gick att ta upp tv mm. Sherlock har ju bekräftat att det kommer en fjärde säsong oh, nu. Ja. Precis. Och Jag de satte det. sig ner nu för genomläsning av säsong 3 i, ska vi se, den 11 januari så började de med genomläsning och skulle börja spela in då ju. För Jag säsong hoppas tre. så mycket att den håller samma klass alltså. Det blir ju lite så här att man känner de har gjort det ju liksom inte så många avsnitt per säsong och sen så är de långa och de har gått ganska långt i låren av Sherlock Holmes liksom på, även fast det är moderniserat. Så man tänker, ja ah, men vad, vad kan de göra mer? Tänk vad de gör så att det blir dåligt och det så jävla bra hittills. Vet ni vem ja. som kommer skriva dem? Är det inte samma är det inte Moffett? Och... Jag hoppas det för jag vet att han var ju med och skrev typ första avsnittet sen skrev han inte jättemycket av de andra han var bara med som lite på sidan och sådär. Det var ju nästan bara olika personer som skrev resten vad jag mm. förstod. Är ja, det är möjligt det är kanske faktiskt är det annan som För hade den enda jag faktiskt har som jag, jag är ju jättedålig på det här med filmen och speciellt när det kommer till regissörer och sånt som skriver men sådana som skriver just Steven Moffat och Dan Harmon det är de två jag faktiskt jag kommer ihåg för då vet jag att har de skrivit något så är det oftast förmodligen väldigt bra. Jag kollar här på PMDB nu faktiskt och han skrev samtliga Mm, och det. Det är, han står ju uppskriven för det här, att det, det är han som han gör han också ju så... Ja oh. oh, okay, uh, okay. Fast vi får ju se de, det ju att de, det blir mycket att passa in på med inspelningsschema och sånt där, så de är båda väldigt upptagna ju. Ja, just mm. det. Ju. Han är ju upptagna och skriver Doctor Who också. Ja, ja precis. Han, ja, precis så, det är ju väldigt mycket. Han har ju liksom följt upp med två stycken stora serier ju där. Och. Ja, och skådespelarna i sig har ju en del på... På ja, Precis. Men han har ju Hobbit. Som de fortfarande väl håller på allt jämt. Så känns mm. som de alltid spelar in i långa drag. Ja. Sen har de ju... Vad ja, var det mer? Jag såg någon annan han skulle vara med också. Men jag kommer inte ihåg vad för någonting. Vi ja, har ju Benedict Cumberbatch som är med mig. Han är ju också med i Hobbit. <laughs> mm, precis. Så det är tur att de jobbar ihop. <laughs> ja, men även då såklart då Star Trek som kommer, även om den är post-production nu. Men uh, Twelve Years a Slave om William Ford. Och uh, så Hobbit-filmerna. Och sen har uh, en film om Julian Assange också faktiskt, som han spelar just Julian Assange. Uh, som också ja just det, jag läste om det där att han skulle spela huvudrollen och han skulle spela mm. honom. Det tyckte jag lät som en väldigt intressant uh, casting där, att han skulle spela det. Ja, absolut. Ehm... Um, och det är ju några av dem och det, han har ytterligare någon film som ni ger i pre-production och så. Så han har ju späckat schema på saker som kommer skall liksom. De har följt upp alla, alla tre där ja. Ja, Freeman. Ja. Vad har han mer? Han har ju inte så mycket mer eller? Hobbit. Eh, Hobbit 1, 2, 3 som sen ta. Sen vet jag inte om man har någon med. Fast det är klart han... Är, är, inte, är inte det tillräckligt egentligen? Men... Det är post-production på Hobbit. Visst, han kanske behöver åka in och sätta någon scen igen. så där men det är ändå... Det är inspelat och klart. Jag om, för skulle jag vara med i... Uh, vad heter den? Edgar ser, Wrights... Uh, han har Saving skriva. Santa. Då han gör röst. Okay. Och sen har The, World, The World's End. Och ja, just sen, det. Som, det. är Edgar Wright som skriver den, tror jag. Eller, har eller den, kommer att rekrytera nej, okay. den. Mm. den. är i post-production och allt de här... Saving Santa är också post-productions nu, så... The World's End, den, den ser jag fram emot lite. Men jag, jag tycker om just Edgar Wright-filmer. de är riktigt Det var ju Sean O'Dead som fick mig bli helt galen. Den är fan, underbart bra. Underbart film. <laughs> de, de är suveräna. Ja, jag, jag kan se om den hur vad som helst. Alltså. Så jag fan se om den natt. Uh, gosh. Ja. Nej men körlott eh, bra, bra att du tog upp det faktiskt det, det ska bli jätteintressant att se när det väl kommer men är det de kör bara, vad är det är det två, två stycken säsonger med alla sex delar eller eller de kör som de föregående då antar jag väl två säsonger ja alltså det är två säsonger ja det är sex nej det är tre delar per de, säsong gör de två säsonger alltså nej nej nej nej alltså jag sa det det är sex delar väl Ja, det är totalt sex delar som har gjort sig. Mm. Treta Precis, ja, men då är det... Ja. För jag läste det att de skulle försöka passa in schemarna nu för att de gjorde ut de första alltså säsong tre nu och sen skulle de försöka krångla in med säsong fyra sen när alla får tid över. Jaha. Jag är nästan så här på ett sätt att jag känner att det är så bra att du inte vill att den ska fortsätta eller vad då. Ja nästan alltså. För det kan jag... förstöra ifall det blir sämre Nej det är inte det, sluta på topp lite där Det gör inget faktiskt Det finns så många serier som bara fortsätter och fortsätter Och liksom ut det sista Och man vet att Originaliteten och kreativiteten Kommer liksom ta slut Man kör tills ingen kollar på skiten längre alltså. Är det inte så man ska köra vi, vi gör den här serien tills folk ser till oss att sluta du är väl en banan nu. du ut då. Anywho. Det är väl lite nyheter där då? Yes. Oh, okay. yeah. Vi kan ju säga att på måndag så börjar ju Bates Motel att gå. Jaha. Det är ju tv som är baserad ja, på Psycho. Oh. Den har premiär nu den 18. Jag ska se den i alla fall. Jag är rätt okay. nyfiken men... Hur, hur de ska bygga upp historien, det är liksom från att han är ung och så ska det fortgå med hans relation med hans mor. Var det den med det där Mats Mikkelsen? Nej, vänta, då äh... tänkte jag på Hannibal. Glömde, glömde. Okej, det, glöm det. Okay, du har jag glömt. Vad sa du mm. Nej, jag sa bara. Mats Mikkelsen skulle göra en tv-serie om uh, Hannibal, Hannibal Lecter. Det är ju med, ska vi se vem som skulle spela huvudrollen, det är ju han dansken... Ja, Mats Mikkelsen. Uh, ja, Mats Mikkelsen, det tänker jag, baklänges, jag får funderat om som gjorde den. det tänker vi. Mm. Ja, jag tänker det tänker du ju så ofta, men vi är inte skriva om det. <laughs> <laughs> <laughs> Vad säger du, han som spelar huvudrollen? Ignorera mig. Okej, okay, vi ignorerar dig och går vidare till vad vi har tittat på under veckan. Ja, Jag har fortfarande en nyhet kvar här. Nu. Nej, det, det, det får räcka med nyheter. Vad var det för en nyhet? Det är rykten om att Warner Bros vill att Christopher Nolan tar över alla deras framtida eh, DC-projekt. De ska nobligifiera allting. där. Ja, eh, precis. Eh, och Samtidigt som de har, är under diskussion med eh, Christian Bale att han ska vara med i, i Justice League-filmen. Eh. Hmm. Jag vet faktiskt inte hur jag ska Ja. Alltså då måste den Justice League-filmen vara jävligt bra. Men som sagt, det är ju Christopher Nolan som är med och fixar. Och eh, det är Zack Snyder som kommer att producera Justice League och eventuellt vara regissör för den också. 300-Sack Snyder. Yes. yes. Det, han... Alltså jag tycker han är okej, okay, men det är mycket yta känns det som. Och lite story i många filmer. Ja, men då kommer du ha Zack Snyder och du kommer ha Christopher Nolan tillsammans. Som mm. gör filmen ju. Men ja, det, jag vet inte hur man Men, jag men frågan, men ja, men frå frågan för mig mest är ju vem fan som skriver manus. Alltså, uh -huh. Det är ju det viktigaste för en sån storyline att man måste få rätt som skriver. Alltså man kan inte ta första bästa och få dem att skriva Justice league jätteviktigt i så fall om de nu ligger Under ett projekt där Christopher Nolan Har översynat Yes, det. Så. Så, men som sagt Det här är ju Notera, det här är ju bara rykten Men det skulle vara coolt ifall han skulle ta alltså, De ser ju hur populär han gjorde Batman och Hur bra de blev ja, De ser pengar Ja, det är ju klart Pengar styr allt, det tycker vi har kommit fram i det, I de här podcasten att pengar styr allt mm. så Jag säger alltså, varenda delen då. Ja, jo. Men det är väl mer eller mindre det jag har att säga till om den här mm. veckan. Det var bra det. Då har vi lite att lyssna på alla där ute. Um... Ja, jag får lyssna på det på fredag. Eftersom <skratt> <skratt> <skratt> ja. jag alltid lyssnar på innan podcasten och lyssnar på igen. För att se om det är någonting jag sa fel och ta upp det i så fall. Ja. Uh, men då kan vi kolla lite vad vi som sagt har tittat på under veckan. Om det är så i film eller tv serie eller anime eller vad det nu må vara. Danny, har du hunnit sett något i veckan eller? Alltså som sagt när jag kommer hem så sjunker jag ner i soffan för det mesta och då blir det ju standardserierna, det blir ju Anger Management, The Last Man Standing och nu Viking också jag fyller ju på och säkert mm. ja. har du kollat på Viking förresten? Ja, jag tog faktiskt och tog ner det och kollade jag, ja, ja, det är en bra start faktiskt, första avsnittet jag bara sett jag har inte sett andra än Ja, de det fin finns andra och tredje finns ute för de kör ju man kan ju ta ner trean på direkten nästan efter tvåan för de, på historykärna så kör de det en vecka tidigare och sen liksom kommer det på tv ja, där, Okej. Okej, ja. ja nej som sagt jag såg första avsnitt jag tyckte det var en riktigt bra start faktiskt den känns välproducerad och ganska fint filmen. den försöker inte på för mycket effekter tycker jag är bra vad tycker du om deras dialekter då? Ja, jag tycker nog att det är helt okej okay med tanke på att jag inte tänkte på det mer. jag såg det. Jag var lite mer, jag var helt uppslukad i själva berättelsen som pågick så jag tänkte inte på det. Och det måste väl ses som ett gott tecken om inte annat. Det, det är en väldigt intrigfylld pil, pilotdel egentligen. Mm. Ja, och det, det visar ändå liksom på ett rott samhälle liksom där men antingen stenas för en sak eller jag med huvudet bara för att visa. Jag tyckte speciellt när han liksom loger och de sa liksom att när han ler för att han gör det för att han vill komma in i Valhalla på, på mm. ett på värdigt sätt. Man tänker så här, nu för tiden, nu liksom, det, är inte, det är inte värdigt det där sättet att dö på. Men... Spoiler, nog i efterhand. En vecka nu. Det, vi är på ja. del tre redan. så <laughs> Precis. Nej men jag, jag tyckte den var faktiskt en bra start Det är som sagt Det är mycket bra uh, The Following och The American Så det är mycket bra serier jag tycker att jag, jag tittar ju på dem också så Det blir ju att jag var fullföljd på de serierna Som jag har påbörjat nu de nya mm. också, Och sett nu Viking också så det, det byggs på Jag är säkert upp i vad är det, 20 plus serier nu i veckan Som <går> jag har att kolla på Jag har säkert fler Men jag orkar inte sitta och räkna just nu Får ta en serie i taget Absolut, klart på den, absolut går inte De går ju på tv i USA Det är svårt att vi ska se Jag tror måndag är den värsta dagen Då tror jag jag har sju serier Som kommer ut Då som jag och får på. du väl vänta tills alla serier har släppt Och sen se på dem Ja, det är ah. så vänta ut tills Simpsons säsongen är klara? Ja, jag ska göra Vad är vi uppe i nu? 20... 24 eller 25? Vad fan är vi upp uppe i? 3075 tror jag Ja, ah, du då har missat några där mellan 24. <laughs> Nej, alltså det har inte blivit så mycket och det har inte blivit någon ny film. Okay. Jag har, har liksom inte haft tid. Jag är så trött när jag kommer hem. Så det blir det, det är för att titta lite på någon tv-serie. Mm. sen liksom gå och snusa och sen upp till jobb igen. Helt okej. Okay. Uh, yes. Max, är det något du har ni sett på eller som du känner är värdligt att ta upp just nu? Jag har sett här? på två serier. Mm? Är, är det, är det det är fråga, jag ska säga att det är nog inte anime, men det försöker vara det. Är det sån alltså amerikansk gjort? Ja. Det är Avatar. Nej. Det var faktiskt precis det? Avatar, Den nya det serien last... eller? Avatar: The Last Airbender. Ja. Var det första serien jag du... har börjat kolla på Korra. Vad? Det finns ju en ny Avatar-serie. Ja, Den heter Korra. Uh, the, the de, den, den, den fortsätter Efter att serien har avslutats det är ja, okay. ny, Nej, Jag börjar på den. originalet bara. Det är en bra start där. Bra Anledningen var ju nämligen så sådär Att uh, uh, Självklart nu så tänker man Nu börjar det gå mot uh, tentamenjobbarna här igen Och du ska börja uh, lämna in alla projektarbeten Och självklart då så är det bara Ja, nu är det dags På måndag ska jag ha lämnat in alla de här uppgifterna och då är det ju självklart att kvällen nu innan torsdagen innan här så kände jag att mm, nu behöver jag nog ta och kolla igenom två stycken serier. Inte en, inte tillräckligt. Jag ja. behöver två stycken att kolla igenom som verkligen kan ta upp dubbelt så mycket tid som jag behöver jobba på egentligen. Ja, det... <laughs> Okej. Okay. Jag måste. Att jag satte mig och, och sa bara, I will the last airbender. Men den var väldigt bra betyg. Jag, för, för, jag, jag kollar väldigt mycket på analys. Jag förmodar att det har åtminstone... Det, liknande åt det här hållet och den är ju jag tänkte säga att den är lite inslag av lite barnsliga grejer men det har med också bara från en annan kultur så det är fullt acceptabelt alltihopa. Är inte den Cartoon Network eller nej, Nickelodeon är det Nickelodeon? Är det Nickelodeon? Är det. Ja men de är ju barn. Det är ju väldigt, egentligen. det är ju speciellt riktat mot barn och ja, det det är lite annorlunda för när du kollar på anime så kan det vara riktat för barn för den kulturen. Och det är lite annorlunda så det påverkar inte riktigt på samma sätt, tror jag. Som när jag ser så är Nickelodeon, som är mer för något som jag faktiskt kan relatera till, säkert. Och vad barnsligt det där var, men jag förstår det fortfarande ändå. så Ja, mm. nej, det var intressant. Och sen så kollar jag på community också. Ja, Okej. Okay. Nej, otroligt roligt. Det är ju Dan Harmon som skriver den, den andra, nissen jag faktiskt kollar för. Vet vem det är. Ja, men han har också en otroligt bra... Eller jag lyssnade på hans podcast väldigt mycket mer innan jag lyssnade på något han har gjort. Så det är kul att veta, eller liksom gå för fel håll. Så alltså bara, åh, oh, har han en podcast? Jag ska lyssna på det. Utan jag, jag hittade hans podcast först och lyssnade på honom. Och sen så ser de serier som han har gjort och så. Det är lite annorlunda, men ja, han är en väldigt intressant person. Så vad tycker du om de här två serierna då? Än så länge. Avatar är intressant. Jag, ska, jag har inte kommit jättelångt in. Jag är väl en uh, sju avsnitt in kanske eller något. Uh, Mestadels av tiden fall över Community som jag är inne på. Uh, Femte avsnitt på andra säsongen eller något så jag tar ju lätt en någon en här säsong på en kväll så där. Mm. Speciellt när man behöver arbeta. Då är det väldigt lätt att bara... Mm, jag behöver kolla igenom... Det var innan jag tror, att ett par dagar innan jag hade att tidigare som jag kände att mm, jag ska se igenom hela Dragon Ball Z-serien. Ja, men gud. Åh, oh, fy fan. Har du sett filmen, förresten? Live-filmen? Mm, den finns väl inte. Det var väl bara ett rykte, tror jag. Nej, den finns det finns, nej, en, det, nej. Det finns jag, en Dragon jag, jag vet att jag kollade upp det där. Jag tror att jag kollade på filmen, men så kom jag på att den inte fanns efteråt. Så jag tror att jag satt och kollade på en avstängd skärm bara. Den ja. heter Dragon Ball Evolution. Nej, nej. Jag ni med bara. Jag Fredrik Fenékelse är första stadiet. Uh, Ross är en karaktär som spelade Chao Jan Show Chōgi omfatt mer i den. Åh fies! Han ja. Ja. har gått, gått nära sig. <laughs> alltså, jag, har... jag har inte sett den filmen. Jag vet att den finns, och jag har sett kringliggande saker och sett. Usch. Jag är inte den största Dragon Ball Z eller Dragon Ball fan överhuvudtaget, men det där är ju bara en hemskhet. Så att, ja. uh... det, det, det där, där var är ju bara. Det där var ju bara ett försök att kassa in på serien. Alltså, ja, på de, de, de som har faktiskt mycket. har sett serien, Jag vet inte, hur mycket finns det under den där serien egentligen? Det finns För väldigt mycket under serien. Ja. Mm. ja. men det är ett bra exempel där jag kan ju bara säga att jag är ju ganska partisk på avatarsidan där. För jag, när den kom där så var jag ganska tätt på såg den och blev jäkligt förälskad av den serien faktiskt äh, av att ha en sista luftbändare. eller någonting som fortfarande kallas på här i hemmet och mina ungar tittar på den. Äh, det var det mest för att jag har tvingat dem att se på den i att jag tycker den är så bra. Jag tycker det är kul för att du skulle komma hem så ha raka huvudet på Julian. Och sådär. Liksom. Ja. är bänder nu! <laughs> och målar märken ja. av pannan. <laughs> och jag spärrar upp ögonen, går fram till och säger, gud vad coolt! Ja, uh, uh, yeah. och, och sen kommer frugan hem och slår i dig. Till... Hur kunde du låta dem göra det? När du är klar med avataren så får du titta på The Legend of Kora som är en uh, fortsättning ungefär 50 år efter uh, där originalserien slutar. Ja, vi får se. Jag uh, är väl klar efter den här veckan beroende på. Jag ser ju igenom en serie helt mm. oftast. Dåta då. Det är de två du sätter och går lyst på då. Ja, jag fortsätter ju som vanligt med allt annan anime som går på i bakgrunden. Men oh, den är ju bara bra så det är inget riktigt vettigt att säga om den. Nej. Hur många anime-serier äh, anime ser du på egentligen just mm. nu? Va? En, två, tre, fyra, fem, sex. Fem timmar super. senare. 260 <laughs> fem, 82591. Hur många sa du förlåt? Ja, 6-7 stycken tror jag. Ja. Är de såna här långkörare eller sådana här korta serier? Ja, en blandning av. Några är riktigt riktigt lång. Då tror jag när den vet inte, den började jag kolla på nu igen. Jag tog igen allt upp och gick igenom det för då kunde jag Den här, sån här serien den är så lång så det finns jäkla mycket skit i den ibland att du behöver låta det komma ut 50 avsnitt och sen kan du faktiskt då Hoppa över avsnittet För annars känns det som att bara, åh, om du behöver vänta en vecka bara på att se lite skit igen då, då är det inte värt det längre. Har ja, de den här fighten avsnitten. fortfarande? Det är de här, de jag fighten... tycker ju mer det är mer de här filleravsnitten som inte betyder något för storyn. Liksom. Ja som men man märker att det är någon annan som har liksom skrivit det. På så att bara, det här är inte alls samma kvalitet. Det är inte, det är inte bra. Det är bara, bara dåligt. Det är det, det det slusserier min tid. Det är inte värt det. Mm. Det är ungefär som filmerna som görs De är helt obetydliga tycker jag I storylinen också De lägger på pengar på det man bara... Och frågan Har ni sett någon av Abridge-serierna Av anime? Nej mm. Då har ni ju missat allt Det är det roligaste jag någonsin Har sett i anime och tänka att vi är gamla gubbströttar så... Men det är de som inte orkar sitta och titta igenom hela serien. De kan se Abridge-versionen. Där de har man läckt ner nya röster och den komedin är ju underbar. Det, det, jag vet inte hur de... Jag vet inte, liksom... Det finns någon som har gjort Abridge på Naruto. Det finns typ åtta avsnitt ute och en film. Och den filmen är 40 minuter och avsnitten är kanske 10 minuter styck. Och det är, det är helt underbart bara. Det, det, det är liksom Youtube-video som av sån hög kvalitet att de bör inte ens vara på Youtube. De bör vara riktiga, liksom finnas på tv eller något känner jag. Men nej, de borde få mycket pengar och tjäna bra på att göra de där grejerna. Så vill ni se något roligt? Sök på eh, Naruto Bridge eller eh, Dragon Ball Z Bridge. Då har ni. Det är riktiga grejer. Mm. Uh, jaha ska jag ta över pucken då lite grann då. Uh, jag ja, kan då ja, jag tänkte bara nämna jag har ju faktiskt sett en anime serie nu i veckan eller tittat något avsnitt så där. Det heter Cuticle Detective Inaba. Uh, Vad sa det för någonting? Cutie, va? Det Cutie... är det, här, han som äter hår. <laughs> det är, han är hälften han är hälften hund och män, hälften människa. Jag har sett han. Han är med i uh, Mel Brooks filmen nu. Ja. Han är en mogge. Jaha. Ja, jag, jag kan bara säga att jag, jag började titta på första, andra avsnitten någonting, och tänkte vad in i helsicke är det här? För hela tiden är det så här näsblods kavalkader. Det är outrageous komedi och det hela tiden så här det, det som... Den anime-versionen av hanna barbera ghost banana ungefär. Um, och så är huvudkaraktären som sagt hälften hund och hälften människa typ. Uh, och har ändå en husse uh, som inte ty tycker om man. Och sen är det någon bad guy som är en get. Uh, ja men be... det är det. Är alltså det. har du drömt det här? Drömt geten, det här? Som geten äter äter pengar och skiter ut sin ja, egen valuta. Ja, ja. Och det där är en helt galen ser. Jag tror det till och med var för mycket för mig. Jag såg ett par avsnitt, men det var ju att han personen som är den där hunden, han är han har någon form av fetisch för hår och beroende på vilket hår han äter eller tuggar på så får han krafter relaterade till det. Mm. Den serien är jätteskum. Ja, verkligen. Det var så... För jag tyckte på många ställen att det var jätteroligt. Sen andrar jag bara, fatta ingenting. Om du vill ha en extrem överdriven serie som gör allt sånt där rätt. Som är extremt överdriven och helt galen fast väldigt rolig. Och inte galen på samma sätt som man inte riktigt blir klok. Mm. Det är Ixion Saga DT. Den som går nu, den håller på, jag tror den är på 22 avsnittet, så 23 ska komma ut snart. Och den, är, den är väldigt självreferentiell också, att du kan verkligen se att den heter Ixion Saga DT och typ i avsnitt 20 eller något nämner de någonting om Ixion och då båda alla i serien klagar på va, att de först nu nämner Ixion. Vad har det där med att göra med hela serien egentligen? Och så är det bara en liten kort grej de kastar bort direkt. Ixion Saga DT. Ja, Ixion Saga DT mm, den, den ska ja. jag ta ner då lite, Den var otroligt rolig Ja, Nej, som sagt det, Jag tittar lite bara för skull för jag ville hitta lite nytt, men annars har det inte blivit så mycket, det är precis som med Danny, det är de typiska serierna som kommer ut vecka för vecka som jag håller koll på uh, Annars har det inte varit någonting faktiskt på tv fronten Det har varit däremot en film som jag tittat på Uh, och den heter ju Lincoln. Kanske ni känner till. Yes. Ja, det är ju Steven Spielbergs film om Abraham Lincoln då. Som i mm. Och i den här så är i alla fall inte vampyrjägare. Uh, nej, tack gode bäder för det. Uh, den är ju då baserad på en roman då, som heter Team of Rivals. Uh, so, Team of Rivals, the political genius of Abraham Lincoln som är biografi då kan man väl säga en biografisk roman uh, Daniel Day-Lewis i hur han som Lincoln uh, han ger egentligen rakt igenom ett bra, övertygande porträtt av Lincoln uh, en bild som liksom visar intellektet och drivet hos Lincoln men som framförallt klarar av att visa ja, en mångfacetterad bild av Lincoln i roller som familjefar make, orator och framförallt som president uh, men det som jag tycker är mest intressant om man ser just som karaktärer då, det är just interaktionen eh, som Lincoln har med sin till synes då, sinnessjuka och deprimerade hustru då. Det är där som eh, filmen i många fall glänser då. Eh, och ja, Lewis eh, han kan ju verkligen visa allt det som man själv känner som människa. Eh, och eh, som gör att man i många fall känner igen sig själv i Abraham Lincoln då. Men filmen i sig då, i alla fall det är en politisk film med biografisk ton då som sagt där fokuset egentligen ligger allra mest på just reformen då som Lincoln drev som handlar om att avskaffa slaveriet då och det här temat då genomsyrar ju filmen då. Och jag kan väl säga att i många fall när det handlar om amerikanska filmer så, så har, tycker jag ofta att de blir så Over the top med patriotism. Och liksom, det ska vara så mycket flaggan hit och dit. Och ja. Det, det, det har de inte den här tycker jag. Det, de trycker inte på. De trycker inte upp det framför näsan på en. Liksom, utan de avhandlar den här personen. Med både. Brister och. Uh, fel i sin karaktär. Men framförallt ändå en. en, en riktig människa. Så. Uh Ja, skådespeleriet är riktigt bra. Inte bara från Daniel Day-Lewis-håll, utan även från Sally Field som spelar då hans hustru. Även Joseph Gordon-Lewitt är med, som är hans son. Och även James Spader, som till exempel var med i Boston League och många andra tv-serier och filmer. Till exempel Stargate var med. Han gör faktiskt en riktigt kul och bra roll på station som en konstig uh, snubbe som ska ta in röster åt uh, Lincoln då. Uh, yeah, ja, i övrigt så det är helt enkelt en av årets, tycker jag, nästan uh, bästa filmer. Uh, och då tycker jag det är intressant med tanke på att det är ändå ett politiskt drama. Uh, och det är inte många gånger man kanske får se ett bra sådant. Uh, Men bra dialog och helt enkelt, sju det ska aldrig göra Så, uh, där har ni en film om ni vill se något lite mer tänkvärt, helt enkelt. Jag ser att de har en hel drös med stora namn ändå på filmen. Ja, här ja. Precis, jag bara nämnde några där i förbifarten. Det finns så många bra prestationer. Alltså genom hela filmen tycker jag alla gör bra prestationer i, i, i trovärdighet vad gäller sina regestaltningar på samt Diego Svådis. Det kan vara också intressant att nämna att det var egentligen tänkt att Liam Neeson skulle vara Lincoln- men det gick sedan till Daniel Day-Lewis. Jag tror förvisso att Liam Neeson skulle ha gjort bra ifrån sig, med tanke på att Spielberg och Neeson gjort guld tillsammans förut, så att säga. Kjellerskis. Men ja, det är ingenting vi kommer att få se någonsin. Då, utan vi får nöja oss Var, varför, varför har en amerikan för att spela amerikansk president? Ja, ja äh, engelsman och irländare på, som förslag. Så. Men, de, de är väldigt bra karaktärskådare tycker spelar tycker jag. Jag har sett Daniel Louis, han är extremt bra. Ja, verkligen. Alltså. Ja, jag kommer fortfarande ihåg det första gången jag såg My, heter det? My Left Foot. Det uh, spelar en konstnär som bara kan använda sin ja, vänstra foton. Baserat på en verklig person då. Den var jäkligt bra och den är bra fortfarande idag. Sen finns det ju den sista Movikanen och andra sådana här filmer som kommer efter. Som är fortfarande väldigt högklass på skådespelariet. Men han är helt klart en av de bättre skådelserna idag i Hollywood. Och den här filmen, gillar ni som sagt då lite mer politiskt drama eller drama. Eller kanske biografiska filmer i sig då. Så ska ni definitivt ta en titt på linkar det ja. Men det är väl egentligen det jag har att säga om film och tv-serier den här veckan um, och jag tycker vi tar oss en uh, liten paus och hoppar lite snabbt in på retrohörnan för att sedan avsluta helt enkelt så vi är strax tillbaka Då är vi tillbaka här på Anon Fanboys och eh, vi ska väl avsluta här nu med den lilla retrodelen som vi har. Och eh, idag är det egentligen inte så mycket att ta upp utan vi har bara ett litet retrospel som vi faktiskt på sätt och vis har touchat eh, tidigare då på spelsektionen. Och det är faktiskt jag som tänkte bara belysa just det klassiska och eh, glänsande spelet Civilization. Det här är Sid Meiers mest kända spel, Civ som det är kärleksfullt är känt som är spelet där du just bygger upp civilisationer från rena barbarstater till moderna stater och sedan långt in i framtiden ännu mer utvecklade sådana. Ett turbaserat spel där du just styr dina enheter runt om på världskartan, managerar dina städer och andra vitala aktiviteter som diplomati och forskning. Jag, jag för, för min del tycker jag att det är få spel som erbjuder storlek och djupig gameplay eh, som faktiskt fanns redan på den tiden som Civil. För det jag pratar om nu, alltså första Civilization. Eh, och eh, det har ju en föråldrad grafik, men det har någonting där som är väldigt basic. Att du vet att oavsett. Ja, ålder på person så kan du bara sätta dig och köra där. Det handlar inte om att du behöver göra det här eller det här för att vinna. Du kan liksom välja själv din väg. Och det var redan då när det kom, valbart helt enkelt. Så det här är alltså enligt mig ett fantastiskt spel som verkligen gör vår historia själv levande genom att väva just människans utveckling, människans kända monument och byggnader in i en öppen och intrikat värld. Um, och Civ 1 gör ännu idag att många andra spel ser som primitiva i jämförelse. Och um, där kan man bara tänka att det, det är riktigt bra att den kan hålla så pass fortfarande. Just att ta upp Civilization nu är ju lite så här onödigt med tanke på de efterföljare som, som har kommit, kan man tycka. Men att just ta upp och belysa på vart det kommer ifrån och från vilken tid det kommer ifrån sätter ändå vilken standard som man satte med den här spelsen redan från start och som har hållit i sig. Någonting som man kanske inte kanske har sett i andra former av genre. Det där kan jag tycka till exempel att första personsskjutare har fastnat i sitt spår. att Kanske tredje persons action inte kommer någon vart. Eller att action-spel överlag och fastnat i ett Call of Duty-träsk så finns det ändå spel som från start verkligen var intrikata och som gav en eh, spelare en stor kontroll och det var redan på 80-talet eller slut på 80-talet och började 90-talet Jag vet inte, har ni nu vad är er, jag kan väl vända mig främst i dig Max vad är din liksom, relation till Civilization när upptäckte du det? Jag var... Jag kände till fyran, men jag spelade den inte. Mitt första Civilization var faktiskt Civilization 5. Mm. Jag har spelat det tror jag lite liknande spel, men jag vet inte. Men det är mycket mer på senare dagar som jag faktiskt kommit att uppskatta den typen av spelet väldigt mycket. Jag var mer... När det kom till strategispel så vill jag ha liksom Starcraft-känslan, real-time-strategy. inte turbaserat. Du verkligen... Ja, jag går och hämta resurser här och jag vill bygga min bas jag vill bygga min armé och jag vill gå kriga mm, men mm. nu på senare tid blir det mer den här jag vill kunna använda diplomati jag vill ha forskning jag vill kunna föra ekonomi i alla städer och, och sådana saker så att ja, det är något som har kommit på senare tid och jag började med Civilization 5 ja, men jag visste om Civilization 4 jag hade sett den, jag har försökt jag har tänkt på att prova det flera gånger men jag tror aldrig riktigt att jag provade det nu märkte jag att det spelade något kort, litet spel här, men jag förstod mig inte riktigt på det för Civilization 5. Mm. Ja, men det är ju så. Man, det tar ju liksom tid innan man kanske förstår att man är ute efter någonting nytt. Eller förstår kanske själv att ja, men det här kanske var något för mig i alla fall. Um, det blir ju så i många fall. Och det märker du, kommer att du märka mer sen när jag blir äldre. Att, ja, men du, jag tyckte inte om blodpung, men nu tycker jag att det är jättegott. Okej, okay, det var en riktigt bra jämförelse Det där ju ja. Nej, men alltså Man förändras ju som människa Och då ändras smaken också har jag, märkt. Är, jag tänkte Civilization Jag vet Civilization 4 Och Civilization 5, de har ändå de här Varje gång du gör klart en research Så får du den här lilla, en lilla Kotering av någon, någon känt uh, Finns det kvar ja. i Civilization Finns det i Civilization 1 Nej Nej, då kan jag inte hålla med om det. Det är det bästa i hela Civilization. Ja, det som jag tyckte Civ 1 hade som var intressant var att för varje gång du gjorde framsteg så kunde du bygga upp ett palats. Varje gång du gjorde ett framsteg i spelet som var väldigt betydelsefullt så fick du bygga en till del på ditt palats. Det var alltså ett kungapalats ungefär som Versailles eller så. Man fick välja i olika stilar, typ som uh, borgstil, i i st bara sten eller Versailles, marmor eller liknande. Och du kunde bygga upp den, och det var mycket av känslan i spelet också. Att när du satt och spelade så, ja ah, men du, jag måste klara det här för då, då kan jag bygga till en ny sektion på mitt palats. För palatset var det som man jämför med sina vänner, typ, ja, ah, vad har du kört? Ah, du körde som den nationen. Ja, du är så pass dåliga jäkla palats. Vad fan har du gjort för att få det där så fint? Hmm. Och um, det var en av de främsta sakerna som fanns i första spelen, eller spelet. Uh, tvåan förfinade ju allting. I många fall så är det faktiskt tvåan som ses som, uh, om inte uh, en av de bästa, uh, faktiskt den bästa. Uh, den har gameplay som fortfarande idag används av väldigt många. Så alltså, spelet i sig används av väldigt många också fortfarande. Uh, märkligt nog. Man skulle kunna tänka sig att det kanske är svårt med ett stöd och så. Men det funkar jättebra. Det släpps patchar hela tiden. Och, alltså uh, folk som gör patchar. Som det, var det hylades, inte Civilization 2 som hade haft ett spel som hade pågått i över typ 10 år? Jo, det var det. Så sen han var tvungen att fråga internet efter hjälp för att hans värld som man hade spelat på i 10 år höll på att gå under till nukleärt krig. <laughs> ja, Jo, det stämmer. Det var Civ 2. Mm. Civ 2 är ju... Så renodlat på många sätt. Det är ju inte så... Det är kanske förenklat... Om man ser till det idag. Om man jämför det med SEV och så. Men det var första spel spelet som gjorde att folk verkligen helt galna i spelserien. Att de verkligen inte kunde få nog. Att det var ju då man verkligen kände att ah, jag sitter en timme och sen en timme betyder fem timmar. Fem timmar betyder fem dagar ungefär. I ditt fall, ja. Ja, men alltså i de flesta människors fall när man spärkar Civ 2 så kommer alla tänka oh, då kommer de berätta dittan och detta och hittar och dittan liksom om vad de har gjort och hur de har spelat och det hade ju multiplayer spekter redan då eh, som kom i eh, en slags modell något som hette Civ multisiv någonting. Det fanns en multiplayer exakt. Den var den som fortfarande faktiskt för mig betyder mer än fyran eller feman men det är ju mest för att jag var med start Jag satt ju på i mitt lilla pojkrum är en 28-tums-tv inkopplat mot Amigan och körde Civ 1. Och sen när det kom en uh, PC där en vacker dag jag kunde köra Civ 2 så var det förändringen så fruktansvärt märkbar. Det är klart att man blir lite färgad av det. Men um, Civ-serien är helt klart en serie som märkligt nog håller väldigt hög standard i alla sina iterationer. Och för vem som helst som gillar strategi så ska man se det och framförallt spelare då så då har jag pratat sönder det här spelet nu kommer ingen vilja spela då. nej <laughs> ja nej så jag tycker vi har haft ett ganska bra och matnyttigt matnyttig podcast ändå faktiskt mycket blarr om det ena och andra men jag tror vi tar och sätter punkt här och eh, ni kan ju som sagt, eh, om ni vill få kontakt med oss, eh, helt enkelt slänga väg ett mejl. Det är fanboys @hotmail .se och fanboys med z. Alternativt hoppa ut på Facebook och söka på fanboys så hittar ni säkert oss där. Det är bara komma in och gilla läget helt enkelt. Eh, annars så får vi helt enkelt tacka för oss och eh, be er återkomma igenom en vecka så kommer vi säkert med en massa andra nya Intressanta nyheter och spel som jag har gått igenom, eller filmer eller tv-serier. Mm, vi ska spela Dead Space 2 nu om vi bak framöver. <laughs> film. Ja, jag säger så. Vi säger så och eh, hörs igenom en vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej Hej då! Mm.